Елин Пелинян бибия невероятните приключения на едно хлапе. Портрет В едно малко градче, при една висока планина, при една голяма река имаше едно хлапе. Но то не приличаше на другите деца от градчето. То беше малко по-друго. Първо, то никога не вчесваше косата си и затова тя стоеше на главата му чорлава на челото и смачкана от страни, прилична на изгоряла от слънцето трева, през която е минала цяла черда тълци. Върху нея никога не бе поставена шапка, защото това дете, което другарите му кой знае защо наричаха Ян Бибиен, не можеше да търпи шапка на главата си, а и никаква шапка не можеше търпеливо да стои на една такава глава. Колкото пъти да попаднеше някаква шапка върху чорлавите коси на Ян Бибиен, тя не стоеше там повече от една минута. Падаше или отхвъркваше сама и никой вече не можеше да намери. Второ. Никаква дреха не можеше да стои върху набитото и здраво тяло на Ян Бибиан здрава и чиста повече от един ден. Веднага тя съвсем изгубваше всякакъв приличен вид, изгубваше цвят и получаваше странни лепкави петна, кой знае от какво. Кали праха покриваха, ръбовете и кратко се напукваха, сякаше засмиваха и през тия отвори се напречваха като тънки ситни зъби с късаните конци на шева. Ян Бибиан не търпеше никакви обуща. Той обичаше да ходи бос и затова ходилата му бяха разплескани като жаби, пръстите, разперени, а кожата на коленете му беше груба. Емазолеста и нацепена така много от вятър, студ, вода и други неизвестни причини, че понякога от някои от тия цепнатини чеше кръв. Върху кожата с нокът той понякога написваше името си Ян Бибиан и то ли чеше отдалеч, като написано Стънкоте беширче. Бедните му родители полагаха много труд грижи. За да вкарат в пътя своето любимо и единствено момче, ала на празно. Нищо не помогна, нито сълзите на майка му, която денонощно работеше чуждо и тъчеше на стана, нито съветите на трудолюбивия му баща, които понякога се превръщаха в плесници или дърво. Баща му гледаше с големи грижи единственото лозе, което имаше, и носеше от планината дърва с магаренцето си което по характер и послушност далече надминаваше непоправимия Ям Бибиен. Понеже нищо не помагаше за облагородяване душата на любимия им син, родителите му се отчаяха, вдигнаха ръка от него и го оставиха на грижите на провидението. И така Ян Бибиен заживе на улицата. Той престана да посещава училището. Другарите от махалата, с които порано играеше, го ставиха, едно, защото се боряха от него, и, друго, защото нямаше какво да ги свързва с него. Ям Бибиан не искаше да знае. Той бе доволен. И почна да се занимава по своему и да избягва по особен начин скуката, която му причиняваше безделието. Той обичаше да стои до някой срутен зид край града и чакаше да мине някое куче, върху което да хвърли камък, някое дете, на което да вземе шапката и да хвърли на земята. Някой нещастен просяк или циганин, за да пусне камък в турбата му, някой колар, за да подплаши конете му. Когато тия работи му мръзваха, той тръгваше да скита из града и спираше в чаршията, където имаше толкова забавни работи. Среща с дяволчето. Веднъж Шиамбибибиян скиташе ши извън града съвсем безцелно. Всички деца бяха кое на училище, кое на работа. Пък беше хубав пролетен ден, когато цъфтяха вожките, когато полето е зелено и когато птиците, които бяха надошли от юг, Приготовляваха гнездата си. Всеки беше заед с работата си и Ян Бибиан нямаше с кого да се забавлява. Сутринта той стоя дълго пред Дютя на намахленския кацар с желание да открадне едно мъничко трионче. Искаше му се да претрие някое и друго ябълчево дърво в овощната градина на Чича си. Кацарят, който познаваше Ян Бибиан, го нахока и продпъди. Какво запаш, крадливо хлапе? Еси убирай крушите от тук. Такива мързеливци не обичам да стоят пред дютяна ми. Ян Бибиан се оплези на кацаря и бързо офейка, като се казани да му направи някоя пакост. Ям Бибиан отида да скита извън града. Той дълго стоя на моста на реката и хвърля камъни в бистрия вирдоло, където играеха весело дребни рибки. После се качи на една стара върба и дълго време кука като куковица. Сет излезе на пътя и хвърли няколко камъка подир един автомобил което със светкавична бързина префуча край него и го покри с облак прах. Дълго гледа след автомобила и Бибиан, най-после посочи малкото си умруче по му и се закани. Какво да прави? Нещо чуплеше немирната му душа и не му даваше спокойствие. Тоя ден не му се отдаде да направи никаква пакост. Без успех останаха всичките му лоши замисли и той вървеше недоволен и мрачен. Сплесканата коса на главата му изглеждаше като повехнала трева над няколя на сексия. Опита се да подсвирне, но устата му беше разкривена от недоволство, Затова нищо не излезе. Отведнъж под краката му се совна един голям зелен гощер, удари го с по петата и се мушна в разсипаната ограда на една лозе. Очите на Ян Бибиан светнаха от радост, повехналата му коса сякаш се освежи, изкривената му от недоволство уста се изправи и той подсвирна живо. Хубавото зелено животно изпълзя на една нагрята от слънцето плоча до оградата и се спря. То дори се обърна главата към Ян Бибиан, като че искаше да му каже нещо. Ян Бибиан се наведе, взе един голям камък, дебнешком пристъпи няколко крачки и хвърли към гощера. Макар че камъкът падна близо до зеленото животно, то не се оплаши. Тогава Ян Бибиан реши да го улови жив. Той почна да се приближава към него и да говори тихо. Аз съм ям Бибиен, аз съм малък като залък, силен като великан. Но гощерът не дочака да се протегне към него мръсната ръка на ям Бибиен, а извига в кавото си тяло и побягна. Ян Бибиен предпазливо и тихо тръгна след него. Гощерът навлезе в лозато и като криволичеше твърде сръчно между токуштора зеленилите се млади вейки, излезе в малката горичка на баирчето, Оттам скриви в една долина, преплетена на страни и къпини. Сред къпините имаше голям камък. Гощерът изпълзя на този камък, и Амбибиан не го изкускаше от погледа си. Той го следеше с живите си очи и почна да оглежда камъка и да търси място, откъде най-лесно може да се покачи върху него. Гощерът забеляза движенията на малкия, плъзна се по камъка и изчезна в една голяма дупка под него. Чуд! Извика недоволен Ян Бибиен и махна с ръка. Отведнъж из дупката, която беше под камъка, изкукне едно малко човече, скочи на камъка и каза. «Ей, хлапе, защо ме викаш? Аз не те викам», каза Ян Бибиен и почна да разглежда очудено това дете, което никога не беше виждал. «Как не си ме викал? Нали ти преди малко извика? Чут. Да, но тебе не виках. Аз съм малко дяволче и се казвам Фют» каза странното човече и почна да подскача върху камака и да се смее. Ям Бибиан не се оплаши от дяволчето. Напротив, то му хареса и той почна да го гледа с любопитство и с усмивка. Тото някъде приличаше на Ям Бибиан, само че бе по-слабо и много пъргаво. То скачаше бързо и леко като бълха и много лукаво въртеше очите си. А като се смееше, в устата му блещеха хубави бели зъби. Отстрани на челото му, Подрушавата му коса се подаваха две малки робчета. Отзаде му се мяташе дълга опашка. Дяволчето отведнъж спря да скача и попита приятелски. Как ти е името? Ям биян вдигна глава и каза важно. Аз съм ян Бибиен. аз съм малък като залък, силен като великан, ян Бибиен. ян биян. Почна да пее и да подскача дяволчето. Твоето име много ми харесва. Искаш ли да станем приятели? Аз нямам никакви другари. Моят баща, стария дявол Фифюнко, ме изпъди, защото цял месец не можах да направя никаква пакост и никакво зло на никого. Той ме наказа да живея далеч от него в тая дубка до тогава, докато не стана способен да върша пакости и да правя зло на хората. Ян Бибиан слушаше мълчаливо изнимание разказа на дяволчето и усещаше в душата си радост. Че се запозна с такова интересно момче. Ям Бибиан, приемаш ли ме за другар? Извика високо дяволчето и подскокна на един крак. Приемам. Каза с готовност Ям Бибиан. И моят баща е вдигнал ръка от мене. Само че по друга причина. Твоят баща се отказал от тебе, защото не си способен да правиш пакости, а моят баща се отказва от мене, защото съм способен само за пакости и за нищо друго. Ах! Извика дяволчето, скочи от камъка и прегърна Ян Бибиен. Ян Бибиен, ти ще ме научиш да правя и аз пък ости. Аз ще те слушам и ще ти помагам във всичко. Аз зная много изкуства. Аз мога да се преправям на всички животни и да подражавам гласовете им. Мога да ставам невидим. Мога да виждам в тъмно, мога още много и разни работи. Ям Бибиян прегърна приятеля си и заскача от радост. От кога, от кога той търсеше такъв другар? Сега вече няма да се скита сам. Първият изпит. Като се хванаха за ръце, Ян Бибиан и дяволчето Тют излязоха из траливата долчинка и се опътиха към реката. Ян Бибиан беше особено доволен, че си намери другар и беше горд, че той е негов другар и дяволче. Охилен и щастлив. Той от време на време подскачаше с сила. Варда. Като че пред него имаше сума хора, които пречеха на пътя му, а наоколо нямаше никого. Беше тихо и безлюдно. Потревичките хвъркаха пеперуди, някъде свиреше штурче, малки пиленца се боричкаха по трените. Но Ян Бибиян продължаваше да подскача и да вика Варда, защото, сдружен с дяволчето, се чувствуваше силен. Чут, малкото дяволче, вървеше редом с Ям Бибиан. От време на време подскачаше като него на един крак и крадъшком му хвърляше лукави погледи. Охиленото му лице показваше, че и той е доволен от другаре си. Ям Бибиан. Извика отведнъж Чут. Макар, че, както те гледам, много ми харесваш, но право да си кажа, не те познавам добре и ме страх от тебе. Защо се боиш? Попита очудено Ям Бибиан. Боя се да не ме оставиш. Аз обичам да правя странни работи и ти. Ако не ми помагаш, по-добре да се разделим още сега. Ей, ухили се, Ян Бибиан. Не вярвам да си по-голям пакосник от мене. Кой знае, рече със съмнение чуд. Аз трябва да те изпитам. Скоро ще се увериш, каза Ян Бибиан и така силно тупнати от рамото, че той се сви и извик от болка. Така като се разговаряха, те стигнаха до ливадите които се простираха край реката. Тук под една стара върба с спрогнял дънер спряха да си починат на сянка, защото слънцето беше се издигнало високо и печеше силно. Двамата си стегнаха на зелената трева, щастливи от великото безделие. По едно време Ян Бибиан се повдигна и бутна Тют, който бе задремал. Тют, ставай! Виж там, при оная стара кобила, пасе магарето на кацаря, който тая сутрин се опита да ме бие. Искаш ли да го поездим? Очите на дяволчето светнаха. Искам, искам, каза нервно той скочи. Аз отдавна познавам това животно и много ме смях, като го видя. Но аз никога не съм се качвал на магаре. А ти, ехе, колко пъти? Отговори с важност и амбибиен. Моят стар баща, рече дяволчето, не обича магарето, защото то е добро, смирено и послушно животно. Дяволите не обичат добрите и послушни животни, седно хора ли са, или магарета. Магаретата с голяма готовност помагат на хората и послушно мъкнат тежки товари, и безропотно понасят ударите на желавите пречки, с които незаслужено ги наказват техните господари. Ян Бибиян не дочака от да дойскаже думите си, скочи и бързо се опъти към магарето на кацаря. То престана да пасе, вдигна глава и погледна мило и дружелюбно малкото момче, което се доближи до него. Ян Бибиен го хвана за гривата и повика Тют с ръка. Тют съскача стънките си крачета като скакалец през ливадата и отида при магарето. Качи му се! Каза Ян Бибиен. Нали никога не си ездил магаре? Качи му се, то носи леко и не тръска. Дяволчето скочи пъргаво като бълха и се намери на гърба на кроткото магаре. Ян Бибиен се качи също. И двамата, хванати един за друг, смушиха доброто животно и почнаха да го препускат по ливадата. Чуд издаваше весели дяволски викове, а Ян Бибиан мушеше животното с големите ногти на пръстите си и викаше. «Ди! Ди!» Магарето тичеше по ливадата, а маршавата кобила, която пасеше там, го гледаше съжалително. «Искаш ли още по-бързо Фют?» «Искам, искам!» Извика Чуд. Ям Бибиан скочи от гърба на Магарето, откърши една върбова пръчка и почна да шиба животното по задницата. Алато беше уморено от дългото тичане и не искаше вече да препуска. Тогава в главата на Ям Бибиан се мярна една чудесна мисъл. Той отиде при кобилата, повдигна опашката и кратко и улови в шепата си няколко конски мухи, които обичаха да се навират около краката и кратко. Тия мухи той пусна под опашката на Магарето. Върху гърба, на което стоеше тют, имахаше радостно крака. Магарето е чисто животно. То не може да търпи никаква муха по тялото си. Щом го полазиха хапливите насекоми, то полуди от страх и ужас, почна да реве, да тича със страшна сила по ливадите и да хвърли чифтата с задните си крака. Най-после се тръщна на тревата и почна да се търкаля. Дяволчет отскочи на страна, удари главата си в един пън, Преви се и почна да вика и да плаче с всичка сила. Ян Бибиян отида при него и като видя грозното му сълзливо лице, обляно в кръв, почна силно да се смее. Отведнъж дяволчето скокна и също почна да се смее. Кръвта, която обливаше лицето му, изчезна, като че никога не е била. То прегърна Ян Бибиян и му каза. Браво, браво, ям Бибиян! Ти наистина си чудно, момче. Виждам, че можем да бъдем приятели. Ти издържа първия изпит. Направи зло на едно невинно животно, направи зло на приятеля си, комуто счупи главата. И при това се сме от сърце тогава, когато аз плачех от болки. Ти си достоен за другар. В това време като изпод земята изкочи старият кацър. Той бе видял как ямбибиен и неговият черен другар мъчат магарето му и идеше ядосан. с сжилава дрянова пръчка в ръка. Той посегна да уловияката ката Ян Бибиан за врата, след това наведе главата му към земята и почна да го шиба с желавата пръчка по изопнатата задна част. Ян Бибиан завика от болки с нечовешки глас и замърда с всичка сила, за да се отърве от ръцете на кацаря. Ала той го държеше със силната си ръка като железни клещи, удряше и повтаряше. Да помниш как се язди чуждо магаре, да помниш как се язди чуждо магаре. Чуд, къде си, чуд, спаси ме. Почна да вика за помощ и Бибиан, като видя, че не може да се отскубне от силните ръце на кацаря. Чуд благоразумно беше офейкал още при вида на дряновата пръчка и скрит зад една върба, със смях гледаше как биеха другаря му. Чуд, ти нали всичко можеш, помогни ми, направи се на невидим и за крака той е проклет кацар, защото задникът ми гори от огън. Ще ме убие, ще умра. Чуд слушаше от прикритието си жалните думи на Ян Бибиен и се пукаше от смях. След като го наби хубаво, кацарят пусна Ян Бибиен, удари му един ритник и си отиде. Дяволчето гледа, докато кацарят се отдалечи, изкоча от прикритието си и отиде при Ям Бибиен. Ти защо ме остави да ме пребият? Развика се ям Бибиен обиден? Това ли ти е приятелството? Прощавай, Ям Бибиен, каза Фют. Ние... Дяволите, макар че от нищо се не боим, от три неща ни е много страх от миризмата на тмина, от кръста и от дряновата пръчка. Още щома видях в ръцето му, такъв страх нахвана, че аз се разтреперах, побягнах и докато стигнах до върбата, три пъти се препънах. Така ли? Каза Ям Бибиен, който все още хлипаше и не можеше да се успокои. Ще му дойде редът и аз да ти се отплатя за тая приятелска услуга. Помогни ми поне да се изправя на краката си. Тют хвана Ян Бибиан под и го вдигна. оле боли! Хвана се Ян Бибиан за битото място. Кръв течеше от месата му и цъпаше с му панталони. Тогава Тют се наведе и плю няколко пъти на раните му. Отведнъж те зараснаха, кръвта спря и Ян Бибиан усети, че болките му минаха. Той почна да подскача и да вика, дори запя. Не ме боли вече, не ме боли вече. И мене не ме боли вече. Каза Тют. Само че тука на главата между робчета се усещам някаква цицина. Тя ме боли. О, как почна да ме боли! Тют се хвана за главата и почна да криви лицето си от болка. Бързо приятелство, бърза връжда. Тют и Ян Бибия нощуваха в една запустяла воденица, недалеч от града. В нея те се прибираха рано. Още при зале слънце, свиваха се в един ъгъл, където бяха си поставили малко слама и спяха сладко, докато изгрее слънцето. Защото и двамата се уморяваха твърде много след дневното безцелно скитане, което, макар че им правеше голямо удоволствие, пак ги съсипваше. На родителите на Ян Бибиан, макар и да бяха вдигнали ръка от сина си, пак им беше жално за него. Те мислеха да го накажат със своето престорено равнодушие, та по този начин да го вразумят той така, сам по себе си, да влезе в правия път. Ала когато синът им не се мярна цяла неделя в къщи, когато от никого нищо не чуха за него, бедните стари хора помислиха, че се случило нещо лошо, и почнаха да се тревожат. Майка му, която по цял ден седеше на стана, тъчеше и мълчаливо плачеше за съдбата на непослушното си дете. А бащата излизаше често на пазар и разпитваше познати добри хора или децата които се връщаха от училището, не са ли виждали някъде малкия му син, едно рушаво. Немирно и непослушно момче, но все пак мило и обично. Разпитваше бедният старец, но никой нищо не можеше да му каже. Вие, драги читателю, ще попитате. Добре, ами къде се хранеше Ян Бибиен, защото без храна не може да живее нито лошият, нито добрият човек? Дяволчето хранеше Ян Бибиан той имаше способност да се прави невидимо и умееше да се промъква през най-малки дубки, дори през ключалките на вратите. Такато всеки ден отиваше в града, влизаше в големите магазини, гдето се продаваха разни съблазнителни неща, влизаше сладкарниците и халваджийниците. Влизаше в няколя богата къща, гдето надушваше, че готвят особено хубави ястия, взимаше каквото и колкото си иска и носаше на ям биян. Който го чакаше някъде на затулено вън от града. И от тия крадени астията да видите как се оправи нашият ямби как му светнаха очите, как му се зачервиха бузите и как се разшириха плещите му. Сила изпълни цялото му тяло и походката му стана твърда, смела и сигурна като на някое диво животно. И като видя ямби че дяволчето много се привърза към него, той, от изблик на сила, почна да се отнася за него да го мъчи и да му се закамва. А един ден така го наби, че бедното дяволче почна да мирише на смачка на дървеница и за два дни сгуби способността си да става невидимо. Нещо повече, то се разсърди и се закани да отмъсти по дяволски на Ян Бибиен, остави го и се загуби. Още първия ден Ян почувства почувствува загубата на верния си приятел и се разкая за постъпката си. Но дяволите не обичат тия, които се разкаиват, и приятелските чувства на Тют истинаха. Ям биян за пръв път спа сам и гладен във воденицата. А на другия ден, като се събуди, той се почувствува още по-гладен и по-самотен. Тогава тръгна из гъстите върбалаци и буренаци край реката и почна да вика. Цут, цут. Върни се пак. Обещавам ти, че никога няма да те бие така жестоко. Ала никой не се обаждаше. Той замичеше по всички хралупи, под всички капинаци които се сплитаха на колипки сборените, бурените, да носа гледа скрит своя приятел, но него го нямаше. Вечерта се върна сломен и отчаян във воденицата. И като застана съкрушен пред вратата, Ям биям въздъхна и си помисли: Ако и утре Фют не се яви, аз ще се върна при баща си и ще стана най-доброто момче в града. Като помисли това, той го повтори с глас и влезе отчаян вътре. Но тъкмо да легне върху сламата, той видя наблизо разни съдове с храна, хляб, и цялко плодове. Не ме е забравил рогатото, каза радостно Ям Бибиан и лъко му заяде. В това време вън се чу страшна глъчка. Някакви дразгави гласове шушукаха, то високо и припряно се разправяха. Ям Бибиан първо много се сплаши. Той помисли, че това са стражари, изпратени от баща му да го ловят, изкочи с воденицата и побягна с всичка сила. Ала наблизо нямаше никой. Тогава той пълзашком стигна до Данера на една стара, кой знае колко века върба и се притай. Но там, под нея, усети някакви движения, и странните гласове идеха оттам. И когато се вгледа добре, той видя, че там бяха насядали черни стари дяволи. Това съвещание бе съдбоносно за Ям Бибиен. Страшното заседание. Дяволите бяха се събрали и тук на важно събрание. Ян Бибиен полюбопитствува да чуе какво си говорят. Отначало тръпки го побиха от страх, като видятия тия грозни, рогати чудовища, смършави тела, с дълги ръце, които се размахваха като сухи клони, разлюлени от вятъра. Имаше луна, а нощта бе тъмна, защото някакви черни, разпокъсани облаци я затуляха, когато тя се промъкваше между тях и си подаваше пълното лице като няколя бедна хубавица между парцеливи черги. Дяволите обръщаха тъмните си лица към нея и се чуваше стар дрезгав глас. Огасете луната! Огасете луната! На върха на върбата с бързина на Катерица се покачваше един стар дявол и духваше силно с уста. Черните облаци, които се рееха по небето, бързо се събираха и затуляха лицето на небесното светило. В тъмнината пак се почваха страхотни шушукания. Ям Бибиан отначало не разбираше нищо от това шушукане. Но полекалека слухът му се изостри, ушите му се отвориха. Той почна да схваща отделни думи, а след това и цели разговори. Дяволите един по един съобщаваха на своя главатар, кой какво зло е извършил през деня на хората и кой какво е намислил да извърши на другия ден. Ян Бибиен разбра, че дяволите са една добре организирана банда за правене злини, и че всеки един от тях е натоварен с особена мисия. Затова главатарят ги извикваше с дразгавия си глас един по един. Началникът на убийците. Пред него се изпречи един дявол, не черен като другите, а червен като кръв, с дълъг шиш в ръка. Какво извърши днес? Попита главатарят. Червеният дявол разправяше страшни истории. Той накарал един млад човек да убие брата си, подбудил някакви хора да станат разбойници и да убият един богат търговец. Много други страшни убийства внушил той на хората. Когато началникът на убийствата свърши, главатарят извика началникът на краците яви се един чер дявол с хитър поглед, с дълги ръце и почна да разправя. След него главатарят извика началника на лъжците, началника на послушниците, началника на ленивите, на гордите, на присмивачите, на мъчителите, на тираните. Всяко зло дело, всяко най-малко престъпление, всяка зла помисъл имаше по един дявол началник. Ян Бибиан разглеждаше всички с любопитство и с напрегнато внимание слушаше техните страшни разкази. Съзатаен дъх той стоеше зад Данера на върбата, без да мръдне, и широко отворените му очи не пропущаха нищо незабелязано. Настрана от всички седеше един стар дявол с печално лице, с влажни очи, с отпуснати ръце, потънал в някаква дълбока замисленост. А ти, старо, какво сполучи да направиш? Тебе ти е отнета всяка началнишка длъжност и ти по свой начин можеш да правиш всичко, каквото ти се удаде. Можа ли да направиш нещо? Обърна се към него главатарят. Не, главатарю страшни. Днес не можах нищо да направя, защото малкият ми син от върна Бит и аз трябваше да го наказвам и съветвам. А кой го е бил? Попита главатарят. Ян Бибиян, най-верният му приятел. Като чу това... Ян Бибиан леко се сниши зад върбата и напрегна ушите си. Моят малък и мил фют продължаваше старият дявол, колко пъти го съветвах, колко пъти го учих, но все пак той е много наопитан и се остави да бъде бит от човешка ръка. Сега има на главата си една голяма цицина, която вместо да заздравее, повече расте. Остави всичко друго, но той тъй много обикнал другаря си Ян Бибиан, че постоянно плаче за него. Плаче, но го е страх от него. Вече не иска да го види. Жалко, защото ще изпуснем момчето. Той има всички лоши наклонности и щеше да стане наше послушно уредие. Сега, ако го ставим, той Айам Бибиан може да стане добро момче. Тогава, жалко за моя фют, ще мине за неспособен и ще бъде навеки проклет от нас. Не е всичко изгубено, обади се един глас. Айам страда за приятеля си. И ако той знае, утре да му занесе вода от киселото кладенче, гдето извира под тая върба, цицината на Кют ще оздраве и двете момчета пак ще станат приятели. В това време се чу далечното кокоригане на петлите. Дяволите се решаваха неспокойни и в миг изчезнаха. Облаците по небето се разбягаха и луната освети земята със своята нежна, синкава светлина. Ян Бибиян се прибрава в воденицата, ала дълго време не можа да заспи. Още в зори той взе малката стомничка, с която си служиха, напълния с вода от киселото кладенче и се запъти към Канарата, гдето за първ път се срещна с лют. Качи се на нея и почна да вика. Чут Ела! Чут Ела! Ям Бибиан те чака. Отчаяните родители. Бедните родители на Ям Бибиан... След като напразно търсиха сина си и разпитваха по всички околни села за него, съвсем се отчаяха. От никъде нищо не чуха за своето дете, което, макар и лошо, сега им домиле страшно. Бащата стана мълчалив и замислен и постоянно въздишаше, а майката цял ден проливаше горчиви сълзи, безутешно хлипане, целуваше и прегръщаше малкото му портретче и викаше: Моето мило, моето сладко детенце! Къде пропадна? Къде се изгуби? Разбойниците ли те грабнаха, или гладни зверове разкъсаха твоето крехко тяло? Милото чедо на мама, ти все пак не беше толкова лош, за да заслужиш такава тежка участ. Твоите очички светеха като слънца и пълнеха със светлина нашата тъмна къщица. Твоят смях ни караше да забравим безността и да се радваме, като че ли сме най-богатите хора на света. Бащата, като слушаше думите, които майката нареждаше една от друга по Разплакваше се и сърцето му се късаше от мъка. Не, не. Все пак в него имаше нещо добро. Може би той щеше да се поправи, като порасне. Дете бе той и детински бяха неговите лодории. Ние искахме да бъде мъдър и тих като нас възрастните. Ах, ах, какво направихме с това момче? Нека пак го потърсим, каза майка му. В околността на града има такива пусти, Недостъпни места, бурени и капини. Нека потърсим навред. И една сутрин те пак излязоха и тръгнаха с просълзени очи и с Те вървяха полека, мълчаливо и претърсваха всяка трънка, секиров, всяко даре, обраснало в трънки, всяка грамада камъни, потънала в бурени, всяка дълчина, преплетена с къпини. Те се въвираха из такива гъсти и непроходими трънаци където дори змиите не можеха да се промъкват. От време на време говореха жално. «Синко Ян бибиан, обади се, ако си тук». «Бъди лош, но нека да знаем, че си жив». Но тък му говореха това, отчаяни и изгубили всяка надежда да намерят любимото си дете, те се спънаха в една купчина пръст, направена в сред тръните. Това беше един пресен гроб. Край него стоеше забит голям камък а на камъка беше издълбан надпис. «Тук почива, между тръни и коприва, ям бибиен, като патица за клан, от великия разбойник, остронож кръволан. Като прочете това, майката падна върху прясната пръст и почна отчаяно да пищи, а бащата седна с ломен и халцания задавиха глас му. «Бедното дете, бедното дете!» Чуваха се от къслични думи посред наутешни хлипания. «Ах!» – рече майката. Нима тук в тая траница трябва да оставим да почива детето ни? Нека да го пренесем в гробищата, където лежат близките ни и роднините ни. Майката и бащата почнаха с ръце да разриват малкото гробче и да хвърлят пръста на страна. Когато вече пръста беше доста изрувена, от дъното на откритата дупка, в която те не намериха Ян Бибиен, изхвръкна една врана. Тя кацна върху камъка и проговори с човешки глас. Не плачете! Ян Бибиен е жив. Той е гроб нарочно изкопан от дявола, за да ви накара да не търсите момчето си, та да остане напълно под неговата власт. Аз бях хубаво момиче, но мен е лош мъдосник ме превърна на грозна врана. Ян Бибиян се сдружи със сина на дявола, но аз ще направя всичко, да го спася. Слушайте, разказ на враната. Майката и бащата на Ян Бибиян приседнаха на тревата до тоя лъжлив гроб и враната почна да им разправя. Аз съм дъщеря на един богат чифлик, и негово единствено дете. Ние живеехме в един голям и хубав град край река Дунав. Чифликът ни беше в близко село и повечето време прекарвахме там, особено през пролета и лятото. Тама аз играех на свобода и воля по зелените ливади, берях цветя, тичах, виках и се радвах. Баща ми и майка ми много ме обичаха и много се грижаха за мене. Сред нашия чифлик имаше един голям баир, покрит с гора. На самия връх на баира баща ми беше направил хубава беседка и ние често ходехме там на хладина и почивка. От този връх се виждаха далечни непознати гори, планини и селища. Аз разпитвах баща си за всичко. Исках да знае имената на тия непознати планини и села. Питах колко са далече и желаях да ги видя. Веднъж през лятото баща ми каза, че ще ни води с майка ми на далечна разходка, да видя отблизо всичко, което гледах отдалече. Бях на 8 години и много се зарадвах. Чаках с нетърпение часа, когато ще тръгнем. И ето един ден ние тръгнахме. Пътувахме с нашия хубав Файтун, теглен от силни и здрави коне, карани от нашия стар и верен слуга. Аз много се радвах. Вървяхме по дълги бели пътища. Минавахме високи мостове, под които течеха буйни реки, спяхме в далечни градове. Така пътувахме няколко дена и най-после навлезухме в планината, която тъй много ме привличаше. Пътувахме полека лека по извити и стръмни пътища, които се провираха между букови гори. На всяка крачка виждахме зворчета, чешмички и кладенчета. Птички хвъркаха. Зейчета тичаха по пътеките и под сърни бягаха по поляните. Аз се радвах, виках и пеех. Отведнъж из гората се разна се страшен гръм. Баща ми и майка ми се смъкнаха и паднаха на земята и аз видях около тях кръв. Няколко страшни хора изкочиха на пътя, хванаха конете и почнаха да викат нещо. Аз се оплаших, изпищах и побягнах из гората. Не зная колко време съм тичала. Попаднах в големи гасталаци и не знаех на къде да вървя. Самотата на гората ме плашеше и аз не смеях да плача с глас, да не ме чуят и намерят страшните разбойници. Настъпи нощ. Уморена, гладна, с изпокъсани дрехи, аз се свих до Данера на едно дърво. Татко, майко. Плачех аз, а лана около никого нямаше. И така от умора аз съм заспала. Събудих се сутринта рано. Трепереща от студ наоколо беше пусто. Аз тръгнах да скитам из гората да но намеря някой път. Отведнъж чух едно звънче. Наблизо видях едно магаре, което свободно си пасеше из гората. Близо до него, едно момче, малко по-голямо от мене, събираше дърва. Аз почнах да плача с глас. Момчето ме чу и дойде при мене. Разправих му всичко. То ми даде хлебец и ме наметна с късаното си пълтенце, като ми каза, не плачи, а ще те заведа в града. Като натовари магарето с дървата, то ме качи върху товара и ме заведе в града. На площада бяха се събрали много хора. Там бяха донесли майка ми и баща ми, убити от разбойниците. Някакви добри хора се смилиха над мене и ме прибраха. След два дена през града мина един морски офицер с хубавата си дъщеря. Те. Като научили за страшната случка, дойдоха да ме видят. После ме взеха със себе си и ме отведоха в един град близо до морето. Той е добър човек, беше капитан на параход. Той ме обикна и ма усинови. И неговата дъщеря, която беше хубава мума, ме гледаше и се грижеше за мене като съща майка. Но през една страшна нощ в морето излезе буря. Черни облаци се спуснаха от небето със страшни светкавици и се сляха с бурните води. Ние стояхме на прозореца и гледахме занемели от страх. Изведнъж в тъмнината сред страшната буря като из дъното на морето излезе един страшен кораб, който преряза като светкавица вълните и приближи до брега. Някакви страшно дълги ръце се протегнаха от този кораб и ни грабнаха, мени и от прозореца. Грабна ни великият магиосник Мирилейлай и ни заведе в своето магиосно царство. Сестра ми той взе за жена, а мене преобрази на Врана. Но аз никога няма да забравя момчето, което ме намери в гората и ме спаси. Аз съм му много благодарна и вечно ще помня неговото име Ямбибибиан. Ах, той е нашето изгубено момче. Заплака майката. Аз го следя и бдя над него. Той е попаднал в ръцете на дявола. Но аз ще се грижа за него и за всяко зло ще го предупреждавам. А вие не го оплаквайте. Ян Бибиан е жив. Като каза това, враната се вдигна тежко, отлетя надалече и се изгуби. Родителите на Ян Бибиян останаха като смаяни. Ала надеждата се върна в сърцата им. Те разбраха, че съдбата не оставила момчето им, че той е живо. Това ги отеши, да отмъстим на кацаря. Водата от киселото кладънче отново възстанови приятелството между Чуд и Ян Бибиен. Тяхната кратка раздяла накара Ян Бибиен да поразмисли. Той, изоставен от родители и от другари, се видя съвсем самотен, когато го остави и Чуд. Дори някак страшно му беше без Чуд. Затова той реши да бъде по-добър към рогатото другарче. И наистина тяхната подновена дружба изпълни с радост сърцата и на двамата, и те заживяха весело. Веднъж, след като бяха прекарали един хубав и щастлив ден, скитане и правене разни лодории, чуд каза: Ям бибиян. забравили забрави боя, който изяда от кацаря? Няма никога да го забравя, отговори Ям бибиян. Не мислиш ли да му отмъстим? Мисля, но не знае как. Аз ще ти кажа, рече тют. Да откраднем кокошките му. Ей, много хубаво! Подскокна от радост Ян Бибиен. Кацарят има много хубави кокошки и много се грижи за тях. Корникът му е зад кацарницата. Той много ще се ядосва, като ги откраднем. Добре, още тази вечер, рече Тют. Когато притъмня хубаво и светлините в града угаснаха, Цют и Ян Бибиен тръгнаха, за да изпълнят коварната си замисъл. Те вървяха тихо в тъмнината и от време на време подскачаха от радост. Понеже работилницата на Кацаря, гдето беше и курникът му, се намираше на края на града, те се приближиха безшумно и незабелязано от никого. Нито човек срещнаха, нито куче събудиха. Двамата другари твърде предпазливо обиколиха малкото дворче и се вмъкнаха вътре през една дубка на старата прогнила ограда. Тук владееше мъртва тишина. Под стрихите бяха наредени разни каци, бурета и бъчви. Върху една каца беше метнат голям празен чувал. Чуд го взе и рече тихо. В него ще туряме кокошките. Стихи С тихи стъпки кръците намериха курника. Той бе някаква стара барака, покрита с керамиди и замазана скал. Малката вратичка, прилична на дупка, беше полуотворена. Вътре мирно и тихо спяха белите кокошки на кацаря. Ям Бибиан, ти се вмъкни вътре, лови, късай главите и подавай кокошките, аз ще ги турям в чувала. Ям Бибиан се промъкна през малката вратичка тихо като лисица. Чу се слабо крякане и след това малката ръка подаде през вратичката една окървавена кокошка. Тют я турна в чувала. След малко се подаде още една, после още една. Тют напълни чувала. Кацарят, който спеше в работилницата, се събуди и се услуша. Той разбра, че нещо става вън, чу слабо крякане, стана, отвори полека вратата и излезна. Чуд гласа ти, остави чувала и бързо се скри зад курника. Ян Бибиен, който в това време подаваше с си ръка последната кокошка, каза тихо. Свършиха се. Кацарят, който вече бе на мястото, гдето порано стоеше тют, по кошката и отговори тихо, с преправен глас. «Добре, сега излизай!» Извратичката сръчно се подаде най-напред рушавата глава на ям Бибиен, който след това се измъкна целият, пропълзе на ръце и на колене и си изправи. Тогава здравата ръка на царя го улови за врата като склещи. оле Извика ям Бибиен изненадан. «Пашата, не викай!» Рече кацарят и така силно го стисна за врата, Чулчите на крадеца се окукориха и язикът му се спря на гърлото. Чуд, който стоеше скрит зад курника, като видя това, благоразумно прескочи оградата и изчезна в тъмното като вятър. оле чичука царю, пусни ме, няма вече да крада. Чуд ме подмами. Викаше Ям Бибиен. Полека, полека, моето дете. Каза спокойно и с добър глас царят. Не се плаши, няма нищо да ти направя. Ти си тръгнал по лош път, аз пък искам да ти покажа правия. Ела тук, Ела, моето дете. Той е мек и сърдечен тон, с който му заговори кацарят, успокои Ян Бибиен. При това кацарят вече не го държеше за врата, а бе го хванал за ръка като свое дете. Ям Бибиен искаше да използува този момент и дръпна слабо ръката, като си мислеше да се освободи и да хукне в тъмното да избяга. Ала кацарят постегна пръстите си и Ян Бибиан разбра, че мъчно ще се отскубне. Не се опитвай да бягаш, Ела тук, Ела тук. От тая твоя постъпка ти трябва да извлечеш някой урок. Ела с мен. Кацарят поведе Ян Бибиан към работилницата си, пред която бяха наредени големи бъчви. Тук, като продължаваше да държи Ян Бибиан за ръка, почна да преглежда бъчвите една по една, да ги чука с пръсти и да наднича внимателно из тях. При една доста голяма бъчва той се спря по-надълго и след това каза на Ян Бибиан. Влиза и вътре. Ян Бибиан почна да се дърпа. Влезни, влезни, момчето ми, не се бой, искам нещо да опитам. Ян Бибиан, като видя, че друго яче не може, хвана се за ръба на бъчвата, повдигна се и се бутна в нея. Тогава кацарят грабна един здрав кръгъл капак, турна го отгоре, Взе чука и бързо го закова. Пусни ме бе, Чичука царю. Завика Ям Бибиан. Пусни ме, няма вече да крада. Моля ти се, ка царят не отговори. Той обърна бъчвата и почна да търкаля. Ям Бибиан се въртеше в нея, блъскаше се и викаше, ала бъчвата продължаваше да се търкаля. Кацарят изкара бъчвата на полето, дотъркаля я до реката и я бутна вътре. Дълбоката вода я понесе леко и спокойно. Ян Бибиян вече не се тръскаше, той се носеше плавно като всякоя лодка и усещаше, че го носи вода. Това го изплаши страшно. Тют, тют, извика той, спасявай ме. Ти си дявол, ти всичко знаеш, ти всичко можеш, спаси другаря си. Тют, тют. а лабачвата вървеше и Ян Бибиян чуваше само плясъка на водата и нищо друго. Люшкан, дълго по вълните и уморен, той заспа. И манярите. От няколко дена по бреговете на реката скитаха трима стари и маняри. Беше се пръснал слух, че от някакъв аероплан, който пренасел за Индия багаж на прочут Махараджа, паднало едно буре със скъпоценности и злато. Старите и маняри тръгнаха из околността и тайнствено разпитваха да не открият следите на приказното богатство. Тая нощ и манярите нощуваха край реката. Те бяха си наклали огън в едно притолено място и завити с тежки мурлуци, лежаха край огъня, отдадени на мечти и разговори. Призори, когато почна да се развиделява, един от тях стана да се поразходи край реката и да прави наблюдение, защото им се стори, че отнякъде се донесе особен шум. Отведнъж той извика с всичката сила, хвърли амурлука си и заскача като лут. Бурето, бурето, бурето. Двамата които лежаха още край огъня, наскачаха и се впуснаха към ръката, а другарите им все още продължаваше да скача, да се тръжка по земята, да сочи с ръка и да вика «Бурето, бурето!» Аз го намерих, аз пръв го видях, на мене половината, а другата половина си делете вие. Бурето, бурето, бурето! Какво има бе, какво има? Бурето, иде богатството, гледайте го, иде, плава. Той е! Ох, ох, ох! Прощавай, сиромашио! И наистина другарите му, като се взряха в реката, която вече почваше да се посребрява от появилата се заря, видяха, че върху нея плава едно голямо буре. Силна, лудешка радост ги обхвана. Те почнаха да викат, да скачат и без много да мислят, нахвърляха се в реката с дрехите заедно и почнаха да газят. Реката на места се разливаше и беше поплитка, но на места беше дълбока. Тогава тримата и се хвърлиха да плуват. Водата беше студена, но те не я усещаха. Радостта, че са намерили имането на махараджата, ги изгряваше. Сплаване, сгазене, цели измокрени, те най-после уловиха бурето и почнаха внимателно и предпазливо да го тикат към брега. Пазете да го не разбием, хей! Отиде ни всичкото! Мале, мале, мале, с късмет си ни родила. Говореше един от иманярите. Внимание, внимание! Повтаряха другите и тикаха полека бъчвата. От виковете и от шума, който вдигнаха, Ян Бибиан се стресна и се събуди. И с първо той помисли, че го носят дяволите, и изтръпна от страх. Ала бързо се успокои, защото разбра, че някакви хора се мъчат да го изкарат на брега. И наистина подир малко той усети силно сътрасение от някакъв тъпудър. Бъчвата беше изкарана на брега и се търкалеше по някакви къмънаци. Отведнъж тя спря. «Ян Бибиянчо, да го отворим ли?» Каза тихо някой. «Не, не тука», отговори друг. «Нека го търкулим на скришно». «Никой да не види, да не го отваряме сега», рече друг. Минават хора, ще ни видят. Да го заровим в земята и до вечера, когато са стъмни, да го отворим. оле помисли си Ян а ами сега, ако ме заровят в земята. Съвсем ще се задуша. Не може, не може. Кой ти има търпение да чака? Дайте го във върбалака да го отворим. Да, да, не можем да чакаме. Въчвата почна пак да се търкаля по камъните. После мина на меко и най-после Ям Бибиян чушумолене на листа и удряне на вейки от дървета. Бъчвата спря. Дайте сега теслата. Чуса глас и подир малко няколко силни удара със сечивото разбиха капака, който изхвъркна далеко от бъчвата. Ям Бибиян подаде главата си и след това бързо изкочи. Тала съм, тала съм. Запищаха и манярите и хукнаха да бягат. Ям Бибиян хукна на друга страна. Той тичаше с всичка сила, като избягваше открити места, а се криеше все между ръките и върбите, които растяха наоколо. Отведнъж някой му извика. Стой! Ям Бибиен изненадан се спря. Пред него стоеше чут. Чут, Какво стана? Защо му остави да ме затворят в тая бъчва? Защо? Ям Бибиен, аз те спасих. Ако не бях посочил бъчвата на тия и маняри, които се разбягаха, ти щеше да загинеш в нея. Аз вървях по край реката и те следях. Исках да вляза и да извадя бъчвата, но беше ме страх, защото вчера хвърлиха светена вода в реката. Ела с мене! Аз няма да те оставя. Ах, добри мой приятелю! Рече Ян Бибиен, прегърна Чуд и го целуна с възхищение. Ям Бибиен с глине на глава. Чуд придружаваше навсякъде да чурлавия си приятел, помагаше му и го насърчаваше във всички игри. Във всички лодори и във всички лоши замисли, които се раждаха в главата на Ян Бибиен. Само че в тая глава понякога се промъкваха като кръци и мисли, които наскърбяваха дяволчето. Ян бибиян, например, твърде често мислеше за родителите си, отиваше с кришум нощно време и оставяше по един хляб на прага на тяхната бедна къщица. Той е хляб, разбира се, той крадеше от махленските фурни. Чуд един ден разправи това на баща си. Който беше се вече подобрил с него и му даваше разни съвети. Старият дявол се изсня, като чу оплакванията на сина си. Тая глава, в която влизат добри мисли, може да бъде сменена, каза той и потопа сина си по рамото. От няколко дена Ян Бибиен забеляза, че върху старата върба край воденицата, в която продължаваха да живеят стют, чуд, една черна врана, която дълго стоеше неподвижна и замислена. Ям Бибиана замереше скамъни и искаше да пропади, но тя стоеше там и не се боеше. Само от време на време изгракваше жално и пак млъкваше. Веднъж Ян Бибиан сполучи да удари с едно камъче. Тогава враната му проговори с човешки глас. Ям Бибиан пази се от лошия си другар. Не ме пади, защото ще ти дотрябвам. Не говори нищо за мене. Като каза това, враната се вдигна тежко от клона на който стоеше, и отлетя. Това стресна Ян Бибиен. Той се оплаши от тая тайнаствена птица и бързо се скрива воденицата. От тоя ден в душата на Ям Бибиен се възцари безпокойствие. От погледа на Кют не можа да избегне лошото настроение на Ям Бибиен и той реши да му създаде някакво забавление и да разсее замислеността му. Ям Бибиен, каза му Хют, искаш ли да поиграем с децата, които се събират хетам на поляната край града? Разбира се, че искам, каза Ян Бибиян, чиято душа бе закупняла за шумни детски игри, но ти, чуд, ще ги сплашиш. Не, аз ще се преправя на циганче и ще играя като тебе с другите деца. И отведнъж Чют се преобрази на палаво циганче, с весела усмивка, с бели зъби, с кадрави коси и светли гриви очи. Така ми похаресваш, каза му зарадван Ян Бибиен. Край града имаше широка зелена поляна. Където се събираха да играят деца от махалата. Наблизо там беше и гранчарницата на Чичо Горчилан. Той беше тих и добър човек, с очила на нос и с голяма кална престилка, закачена на шията му и препасане на кръста му. Той правеше хубави глинени съдове, стомни, паници, блюда, грънци, охатки и джувечи. Тия съдове съхнеха, наслагани пред малката му работилница, и децата често му правеха пакост, като хвърляха камъни и ги чупеха или ги сгазваха с малките си боси крака, докато бяха още сурови. Чичо горчилан се сърдеше, хокаше малките немирници, пъдеше ги, молеше им се, но никога не беше груб и никога не посегна да удари някого, защото той имаше добра душа и обичаше децата. Той сам нямаше деца, радваше се на чуждите и прощаваше немирствата и пакостите им. Той ден той бе си направил едно човече от кал и беше го оставил да съхне пред работилницата. Това човече бе голямо колкото Ян Бибиен. Чичо Горчилън беше го напривил изкусно, също като живо, и беше го нарекал Калчо. Калчо стоеше пред работилницата като някое истинско дете. Стъпил здраво на босите си крака, възпретнал крачоли, с ръце в джебове, той се сушеше на слънцето. Чичо Горчилън безаят не йде да в двора около пеща, гдето печеше своите глинени произведения, когато Чют и Ям Бибиан, скитайки по поляната да търсят деца, се спряха пред калчо. Това неподвижно, глинено дете ги предизвика със своето юначно спокойствие и устремен към слънцето поглед. В душата на Ям Бибиан се събудиха всички лоши качества и злини. Той пристъпи към глиненото дете и го щипа толкова силно за бедрото че откъсна оттам парче Кал. Това му направи голямо удоволствие. Той откъсна трънче и почна да муши Калчо в ребрата, в ушите и да го боде по босите крака. Калчо търпеливо понасяше жестоките подигравки, а Чуд стоеше от страна и се превиваше от смях. Черната врана, старата познайница на Ям Бибиен, се завъртя над главата му и кацна върху покрива на гранчарницата. Тя гракаше силно и махаше криле, като искаше да обърне внимание на Ям Бибиан. Но той, унесен в своите издавателства над бедния Калчо, не и кратко обръщаше никакво внимание. Но когато Ям Бибиан мушна пръста си в калните гърди на глиненото дете, на мястото, гдето се намира сърцето, Калчо извика от болки и възмущение, вдигна ръце срещу своя мъчител. Бягай! извика Тют и пръв побягна. Оплашен, Ям Бибиан го последва, Ала разяреният калчо се спусна по диртях. Той потърси наоколо камъни, за да замеря мъчителя си, но като не намери, откъсна глинената си глава и я захвърли със страшна сила върху Ям Бибиен. Тая тежка глава с такава сила удари немирника, че неговата глава се откъсна и търколи на страна. Тогава старият дявол, бащата на Тют, който следеше невидимо момчетата, грабна главата на калчо и я залепи върху шията на Ян Бибиен. А главата на Ян Бибиан залепи върху шията на калчо. Ян Бибиан и Тют продължаваха да бягат, като че нищо не е станало. Ала когато се отдалечиха много и се затолиха зад гъстия върбалък, Ян Бибиан се спря и каза. Чуд, нещо ми тежи. Какво? Попита Цуд. Тежи ми главата. И като се наведе над една малка локва пред краката си, той се огледа и с ужас видя, че на мястото на своята глава носи глинената глава на калчо. Главата ми! Къде ми е главата? Зарева оплашен Ян Бибиан. Чуд, намери ми главата. Чуд прегърна ревещия си приятел, от очите на когото падаха кални сълзи и почна да го утешава. Ян Бибиан, с тази глава ти ще бъдеш по-добре, с нея няма да мислиш за разни глупости, а ще живееш спокоен и весел. Много хора носят такива глави от кал, без да знаят това. И наистина те са щастливи. Такива глави са цели и пълни. В тях няма кухина, за да се помещава мозък, и за това никога не страдат от главоболие. Ти трябва да се гордееш, че се отърва от твоята рушава глава, по която имаше толкова белези и от която при всеки удар течеше кръв. Ян Бибиян слушаше утешителните думи на Кют и глинестото му лице почне да се усмихва. Отведнъж над него се завъртя черната врана, жално за грачи и заговори. Тежко, тежко на тебе. Ям Бибиен, страдания те чакат грозни, цял океан, но ти не се отчайвай, а бъди смел, всяка мъка и всяко страдание, имат предел, прокълнат, ти изгуби, изгуби главата си, а лавнимавай хубаво, пази душата си и направи сърцето си, гнездо на доброто, надявай се и вярвай, и победиш злото, ти не с главата вече, а само чрез сърцето, света ще да познаеш. Момченце Клето, живота са сърцето си, ти вече ще разбереш, чрез него богатство от опит, ще можеш да сбереш. И знай, кога ме позове, мен твоята уста, където и да съм, ще дойда, пред теб ще се вестя. Като изрече това, враната си извина високо и изчезна. Сигарата, Ян Бибиан за няколко дни свикна с новата си глава и като че му беше по-добре с нея. Той не мисляше вече нищо. Не се боеше от нищо и с безкрайно спокойствие и безгрижие прекарваше дните. Нищо вече не тревожеше душата му. Без всякакво упорство той си покоряваше на желанията на Кют и не си чупеше ума да мисли върху поступките си. Когато останеше сам, при него се яваше оная странна самотна врана, която не преставаше да го следи и жално грачеше. Ян Бибиан се забавляваше с нея и позволяваше дори да къцва върху главата му. Понякога у него се яваваше желание да улови и да отскубна опашката и кратко, но враната усещаше намеренията му и отлиташе. Веднъж тя му каза, «Ямбибиен, ти си изгубен». Ти иска да те заведе далеко, в подземното царство на дяволите. «Пази се, не ме е страх», отговори Ямбибиен. Любопитен съм да видя това дяволско царство. «Ямбибиен, ако някога ти дотребвам...» Ти ме викни и заведнага ще дойда. Как да те извикам? Попита я Ян Бибиен. Извика и три пъти. Га, га, га. И аз веднага ще дойда. Като чу това, ям почна да се смее, да подскача на един крак и да вика. Га, га, га. Враната, като видя лекомислената постъпка на Ям Бибиен, стана тъжна, но очите й кратко се показаха сълзи. Тя постоя малко, не каза нищо и отлетя. В това време ям бибиян чу веселото подсвиркване на тют, който беше изчезнал някъде, и след малко той видя черните рокчета на приятеля си, който пристигаше. Ян Бибиан, ела с мене. Каза му весело фют, щом се приближи. Двамата тръгнаха през полето и нагазиха в нивите, посети с тютюн. Наоколо се разна се лека опоителна миризма. Виж как хубаво мирише. Рече Ян Бибиан Опоително, каза Цуд, Аз веднъж опитах да го пуша, каза Ян Бибиан, но след това много повръщах. Сега няма. Аз ще ти дам такава хубава цигара, че веднъж само ако потеглиш, никога вече няма да го ставиш. И Цют показа на Ян Бибиан една лъскава кутийка, пълна с цигари. Дай! Каза с жадност Ян Бибиен. Не тук! Рече Цют. И като преминаха големите пространства, насети с тютюн, те навлязоха в планинската теснина, откъдето идеше реката. Къде? Попита Ям Бибиан. Върви и не питай! Каза чут. И той поведе Ям Бибиан по една тясна камениста пътека, която водеше право към върха на планината. Дяволчето вървеше напред бързо и леко, а Ям Бибиан крачеше след него и се мъчеше да ни изостава. Ала, глинената му глава тежеше и той скоро се умори. Да починем, Цут. Върви! Каза Чуд. Той се обърна, погледна Ям Бибиян и се заля от смях, като видя неговото глинено лице, уморено и съхнало, без капка под почелото. Качи ми се! Каза Чуд и подложи гръб. Ям Бибиян въседна приятеля си. Тогава Чуд се понесе със страшна бързина, като скачаше от камък на камък. От скала на скала, леко като перо. След това се вдигна на турвите, над пропастите и полетя във висините като орел. Ян Бибиан се дършеше здраво за шията му и лекотата, с която се носеше във висините, беше му приятна. Чуд слезе на най-високия връх и свали приятеля си. «Видя ли какво мога?» Каза той на Ян Бибиан. «Доволен ли си?» «Доволен съм». Тогава от извади лъскавата котия. Подаде една цигара на Ян Бибиан, запали и той една и, седнали върху меката планинска трева, потънаха в блаженство. Ароматният дим на цигарата пълнеше с някаква опоителна сладост гърдите на Ян Бибиан. Той жадно и мълчаливо смучеше и гледаше в далечините. Далече долу той виждаше малкото граче, където живееха родителите му в непрестанна мисъл за него. Слънцето се спущаше зад хоризонта червено и страшно. Там до него беше застанал един тъмен облак, приличен на грозно чудовище с отворена уста, което искаше да глътне тая на жежена топка. Ян Бибиан гледаше, смучеше цигарата и не усещаше ни страх, ни жал. Сладко зашеметен от опойката на тютюна, лежеше неподвижен и не помисляше ни за грачето си, ни за майка си, ни за нищо. Лек планински вятър милваше сухото му лице, но той не усещаше студенината му. Атют лежеше край него и го гледаше с една немного много хубава усмивка. В царството на злото Ян Бибиян пушеше опоителната цигара и се унасеше. Нещо сладосно замагляваше празнотата на главата му, в ушите му звънеше приятен звън. Една сладка отпадналост обхващаше цялото му тяло и дрямка тежеше на клепачите му. Отведнъж той усети, че лети, че се издига на високо и наоколо му минават с страшна бързина тъмни облаци. След това той усети, че се спуска леко надолу, в някаква тъмна пропаст. Ян Бибиан се стресна, като че се пробуди от сън. Наистина той помисли, че се пробужда и че навън му се сторило, че лети. Но когато се огледа наоколо, той се видя върху гърба на Чют, който летеше със страшна сила надолу в някаква пропаст право към центъра на земята. Къде? Попита Ян Бибиан приятеля си, но Фют не каза нищо а ускори своя бърз полет. Скоро те се понесоха в едно обширно пространство, пълно със странна сине светлина, която излизаше на строи от всички страни. Ян Бибиан видя, че тая светлина идва от някакви чудни лампи и че тия чудни лампи не бяха друго, а очи на огромни вкаменени чудовища. Чуваше се шум като от отсъскане на хиляди змии и влечуги. Ян Бибиан се оплаши. Чуд, извика той, къде ме водиш? Ти си вече в нашето царство. Ям Бибиан. Прости се с другия свят и бъди послушен. Чуд, извика Ям Бибиен я досън. Върниме Върни ме назад, върниме назад. Върни ме пак на белия свят. Мълчи. Извика Чуд. Тогава Ям Бибиан се разсърди и както седеше върху гърба на дяволчето, посегна назад и го улови за опашката. Чут, ако не ме върнеш, ще ти откъсна опашката, извика Ям Бибиан и го стисна здравата. А ладя волчето летеше с всичка сила сред тая странна светлина, която идеше от очите на вкаменените чудовища, и съсканията на влечугите ставаха все пострашни и по Това държане на Кют възмути Ян Бибиен. Гняв изпълни сърцето му и в глинената му глава за първи път се са роди мисълта за бедната му майка и за добрия му баща. И в озлоблението си Ян Бибиен така силно дръпна опашката на Кют, че изтръгна като фиданка из корен. И като я размаха като към шик, той почна да нанася жестоки удари върху главата на дяволчето. Тют извика от болка и разтърси гърба си, за да отметне Ян Бибиен, но той се беше хванал за врата му и удряше немилостиво, като викаше, «Тют, върни ме назад!» Инак ще ти изкъртя и рогата. Тогава Тют така силно се разтърси, че Ян Бибиен отскочи от гърба му и усети, че пада със страшна сила. Но докато падаше... Той чужалния писък на дяволчето, от който кънтеше цялото подземие. Когато Ян Бибиен падаше надолу, той видя под себе си обширно пространство, по което бяха набучени остри дяволски рога. Тук свършвам, каза си Ян Бибиен и затвори очи да не гледа. Но отвъднъж той си спомни за самотната врана, която тъй често го обикаляше и която беше му казала, когато му се случи нещо страшно, да повика. И Ян Бибиен извика с всичка сила. Га, га, га. Отведнъж той се намери върху крилете на тая черна врана и почувствува, че тя го носеше към друга страна. Ян Бибиан се хвана здраво за птицата и сълзи почна да й кратко говори. Мила врано, мила сестру, изведе ме на бял свят, спаси ме! Птицата извика три пъти. Га, га, га и влезе в една голяма врата, която си спрячи пред нея като отворена уста. Пред очите на Ян Бибиан се откри обширен салон. На който и подат и потонът, и всички стени бяха големи черни огледала. На средата на този салон имаше черен трон. На него кацна враната, свали от гърба си ям бия ни рече. Тук е тронът на страшния магиосник Мирилей. Аз съм негова пленница и се движа по негова воля. Ян Бибиян седна на трона и горчиво заплака. Той почна да милва и да целува черната птица която гледаше мило и жално. Мълчи, каза му враната. Мълчи и не се бой. Докато имаш опашката в ръцете си, никому да се не даваш. Разбрали? Да, каза Ям Бибиан. А когато ти потрябвам, пак ме викни, рече враната. Сега прощавай. Тях хвръкна и изчезна като сянка. Ям Бибиан остана сам сред този обширен салон от черни огледала, видя се като боболечка. Затворена в голяма черна котия. Той стисна здраво в ръката си опашката на дяволчето, замахна няколко пъти с нея като скъмшик и тръгна из обширната стая. Пиеше му се вода, но откъде да вземе? Ян Бибиан си спречи пред едно от черните огледала и го бутна с ръка. Но като погледна в него, той се видя страшен. Той бе забравил, че носи глина на глава и сега, като я видя върху раменете си, Изтръпна и отчаян се тръщна на пода и почна да реве за своята загубена глава, на която вместо мътни и кални дубки светеха и гриви и живи очи, а вместо кални напукани уста цъфтеше като роза сочно уста, където се редяха бели зъби, които така хубаво лъсваха. Когато се смееше, дяволи проклети, върнете ми главата, викаше Ян Бибиан, върнете ми моята жива, хубава глава. И той риташе с крака и се тръскаше по пода като заклана кокошка. Отведнъж той се изправи и в огледалото се изпречи пак той, но върху раменете му нямаше вече калната глава. Наместо нея стоеше някаква магарешка муцуна с дълги уши. Като се видя, Ян Бибиян побягна. Изпречи се пред другата огледална стена. Там се видя с кучешка глава. Той затича от огледало на огледало и навсякъде да се виждаше с различна глава. С глава на коза, с глава на котка, с глава на Маймуна, на лисица. С глава на гощер, на змия и на жаба. Тогава Ям Бибиан размаха дяволската опашка и почна да удря тия громадни огледала и да ги чупи. Те се разбиваха на едри парчета, падаха с шум, но отведнъж пак отиваха на мястото си и огледалото пак ставаше здраво, както си беше. Ям Бибиан дълго чупи и блъска страшните огледала. Най-после, уморени съсипан, падна на пода и заспа. Чудният сън. Ян Бибиен заспа като опоен от някакви магически билки. Той лежеше по гръб върху гледалния пот и яко стискаше в ръце от къснатата опашка на дяволчето. Той дишеше силно, с широко отвореноста и от време на време въздишеше дълбоко, като че се освобождаваше от някакъв товар или като че се спомняше за нещо хубаво, хубаво, но отдавна загубено. От време на време някакво безпокойство бърчеше челото му и той риташе силно с крак и още по-яко стискаше опашката в ръцете си. Ян Бибиан сънуваше. И с първо той навлезе в някаква буйна мътна река, която с голяма сила го понесе през камъни и скали и почна да го блъска от бряг на бряг. Помощ, помощ! Извика Ян Бибиан, но наоколо нямаше никой и гласът му се заглуши от бесния шум на реката. Той простираше ръце да се хване за някой камък или за някой корен, ала всяко нещо, към което посегнаше, бягаше далече от него. А реката ставаше по-голяма и по-силна. Тялото го болеше от ударите по камъните, а глинената му глава се размиваше от водата и страшно беше, че ще се отлепи от тялото му. Тогава Ян Бибиан ще остане без глава. Той с усилие е вдигаше над водата, като искаше да запази. Но тя тежеше и не се покоряваше на волята му, а вълните на бясната река го блъскаха и го носеха бързо надоле между чудни брагове, по които се мяркаха примамливи картини. Там, по някаква вита пътека, между разцъфнали дървета, между хубави зелени ливади, прошарени от светя, минават връсниците на Ям Бибиен, момчета и момичета, мили, хубави, чистички, с блестящи и добри очи, с книжки в ръка, отиват на училище. По-нататък трудолюбив орач държи оралото, пори мъжки земята и пее. От другата страна, зелена поляна, сред поляната, кичесто дърво, а около него, облечени празнично, играят весели момичета, окичени светя и се провикват радостно. По-нататък, малко сълце, осветено от слънцето, сред сълцето, черква. На нея блещи кръст, а по широкия път край нея върви майка му скръбна. Сломена и шепне името на пропадналото си дете. Мамо, майко. Виква Ян Бибиан с сичка сила и протяга ръце към нея, ала нейният образ се отдалечава и изчезва. Там горе от една висока планина се спуща човек и кара натоварено с дръвца магаре. Ян Бибиан го познава отдалече. Това е татко му, прегърбен, остарял, спресъхнали от плачучи. Татко, татко. Виква Ямбибиен, но образът бързо изчезва. Реката бухти и го носи. Тя се устремява право към една планина. Той я познава. Познава всички върхове. Това е тяхната планина. Ето под нея тяхното градче. Хубаво слънце пече над сиромашките покриви. Изкривите улички излизат хора и бързат на работа. Скворци хвъркат високо над тополите, които обграждат голямото бяло училище, и детски гласове весело ги приветствуват. Реката го носи се поблизо и поблизо и най-послебух, изхвърля го на една широка поляна и заминава със страшен шум нататък. Ян Бибиен е спасен. Той разглежда наоколо. Всичко му е познато. Той е при техния град. Макар уморен, съсипан и мокър. Той се изправя на краката си и тръгва, но отведнъж спира. Той вижда гранчарницата на Чичо а пред нея стои прав, така както го видя пръв път, глиненият калчо, с глава, която Ян Бибиен позна отведнъж, неговата собствена глава. Гняв изпълни сърцето на Ян Бибиен. Той се отправи с бързи крачки и със свити умруци към спокойния калчо, изпрече се пред него и извика. «Дай ми главата!» Ала, собствената глава на Ям Бибиан му се изсмя и рече: На тебе ти прилича глава от кал. Ти не си достоен да носиш човешка глава. А и мене е ми е по-добре. Главата ми! извика още по-силно Ям Бибиян. Искам си главата. Вземи си калната. Тя ми тежи. Ям Бибиан се развика и разплака така силно, че се пробуди. И като отвори очи, той се видя пак страшната зала с черните огледала. До него стоеше черната врана с жални очи и нежно управяше с чувката си косите му. Ян Бибиан посегна, па прегърната я черна птица и заплака с дълбоки халцания. Ян Бибиан, не плачи! Каза му враната. Докато дършиш в ръцете си опашката на дяволчето, не се бой от нищо. Но ако я изпуснеш, ти си сгубен, и враната изчезна пак. Къде попадна Ян Бибиен, Ян Бибиен дълго ходи из черната огледална зала. Той се мъчеше да намери някаква врата. Искаше му се час по-скоро да излезе от тук. При това почна да го мъчи жажда, а наоколо царуваше страшна тишина и самотност. Никакъв шум, никакъв звук не идеше никъде. Ян Бибиен чуваше дори събствиените си стъпки. В залата владеше някакъв синка в полумрак и той не можеше да разбере ден ли е, нощ ли е вътре нямаше никакви предмети. Само черният трон се издигаше сред тея пуста зала. Ян Биян се вгледа в този трон и видя, че горният край на облегалото му е украсен с някакви стъклени ръце, които се простираха звездообразно и сочеха към всички посоки. От тия стъклени ръце излизаше особеното синьо сияние, което причиняваше тойя синка в полумрак. На всяка от тия ръце имаше надписи. Ям Бибиан почна да чете. Ляво, дясно, право, горе, долу, тук, стой, мисли, пази се. От тия надписи Ям Бибиан нищо не можеше да разбере. Още повече, че ляво пишеше на ръката, която сочи на дясно, дясно пишеше на ръката, която сочи на ляво, горе пишеше на ръката, която сочи надолу и Долу пишеше на ръката, която сочи нагоре. Ян Бибиян изтръпна от страх. Той разбра, че е попаднал някъде, откъдето не може вече да излезе. И той турна ръце на лицето си и почна да плаче. Сълзи обилно капеха от очите му и хлипания задушаваха гърдите му. Сълзите му капеха върху гледалния пот и тупкаха като зърна от разсипана леща. Това се видя чудно на Ян Бибиян. Той наведе глава и погледна пода. Там, близо до краката му, бе се образувала малка тънка вадичка от неговите горещи сълзи и тая вадичка при движението си бе написала. Ян Бибиан, върви след нас, не бой се. Ян Бибиан се разплака още повече и тръгна по следите на тая и сплака на рекичка. Тя пълзаше бавно, но нейните малки криволички пишеха на стих. След нас върви, момче, не бой се. Ние извираме от сърцето, измиваме душата от мъка, орусяваме я, освежаваме я. Както пролета освежава цветята. Който не е плакал така, сърцето му е сух камък варовник. Душата му е двор, пълен със мед. Който плаче, той е очистен. Като простичко цвете полско, което не знае, що е зло. След нас върви, момче, не бой се. Пътят ни ще ти покаже, къде се намираш ти? Това писмо от сълзите на Ян Бибиян се редеше върху черното стъкло на пода като бисерна огърлица. Ян Бибиен го следеше с очудване и надежда, докато стигна до средата на срещната стена. Тук писмото свърши и сълзите почнаха да се редят като многоточие, докато стигнаха една рязка черта, която Ян Бибиан до тогава не бе забелязал. Като разгледа внимателно, той видя, че тая черта се очертава върху черното огледало във вид на врата. Понеже той искаше час по-скоро да избяга от тук и да се спаси, без много-много да му мисли, натисна силно с ръце. И наистина пред него се отвори врата и през нея видя обширна гола пустиня, покрита с пясък, блеснала от някаква ослепителна светлина. Ям Бибиен излезе и застана смаян. От двете му страни бяха безброй врати, боядисани с различни бои, червени, зелени, сини, черни, бели. И над всяка врата стоеше огромен надпис. Ян Бибиан се обърна да види какъв надпис има над вратата, из която току-що беше излязъл. И като вдигна глава, той прочете: Великият магиосник Мирилай. Над съседната врата, боядисана с черно, Ям Бибиан с ужас прочете: Царство на дяволите! Но той бързо се успокои, като разбра, че не е в това царство. Алай, е сплашен да не попадне там, той поиска да се върне назад. В това време от към царството на дяволите се чу някакъв шум и говор. Ян Бибиан се спря, за да чуе какво става там. Той говор скоро се превърна на крясък и страшен вик. След това се чуха удари. Навярно биеха някого, защото се понесе ужасен рев. Като се вслуша по-добре, Ян Бибиан позна по този писък глас на своя приятел Суд. Любопитството го накара да се приближи до черната врата, зад която се чуваше страшният вик на тют и силните удари от къмшик, които се нанасяха по неговия гръб. «Оле-ле, оле пуснете ме!» Ревеше фют така силно, че дори вратата трепереше. «Къде ти е опашката?» «Къде ти е опашката?» Крещеше някакъв страшен дебел глас, който приличаше на лъвско рикание. И след всеки въпрос се чуваше удар от къмшик. оле не ме бийте. Обещавам, че всичко ще направя, но ще взема опашката си пак назад. Знаеш ли ти, черни сине, че докато има в човешки ръце макар само една дьяволска опашка, нашата работа е свършена? Ние ставаме безсилни да правим зло и не можем да се движим по земния свят». Така ревеше страшният глас, който се прекъсваше от ударите на къмшика. «Ще си взема пак опашката». Ревеше Тют. Пуснете ме да намеря Ям Бибиан, аз ще го излъжа и пак ще си взема опашката. Той няма да избегне от ръцете ми, как ще я вземеш? Гърмеше страшният глас. Ян Бибиан е в царството на великия мадьосник. Защо го стави там, глупа водяволче, и към шикът пак заплюща? От болки сбърках вратата, чу се глас на Тют. Но аз ще го намеря пак, пуснете ме. Ян Бибиан слушаше всичко със затайен дъх и сърцето му биеше силно. Някаква радост, хубава радост, каквато той никога не беше усещал, пълнеше душата му, в него се раждаше и едно голямо желание да се спаси. Той разбра, че докато има дяволската опашка себе си, държи заключени и обесилени всички дяволи. И реши да я пази здраво и да не я дава никога и никому. Ала, като погледна в ръцете си, той видя, че тя не е у него. Ян Бибиан подскочи като ожилен и се върна назад през вратата, от която бе излязъл. Чудната книга Когато Ян Бибиан влезе отново в черния огледален салон да търси опашката на дяволчето, той остана изумен и отначало много се оплаши. Тук, гдето царуваше страшно мълчание, гдето не бе се мярнало никакво живо същество, сега той видя страшен човек. Това беше един старец с бяла брада. Дълга до пода, с червена широка наметка на плещите си. Той носеше в ръце грамадна книга. Такава голяма книга Ян Бибиан никога не беше виждал. Той е чудноват старец вървеше бавно, като че дебнеше някого. Тъкмо, когато ям Бибиан притваряше вратата зад себе си, старецът се наведа да вземе нещо от земята. Това беше дяволската опашка, която Ян Бибиан бе изпуснал и оставил тук. Ям Бибиян не остави да му вземат опашката. Той се хвърли срещу стареца, бутна го назад, хвърли се на пода и с цялото си тяло легна върху опашката и я натисна здравата. Той очакваше, че старецът ще води борба с него и за това здраво стисна опашката в ръка, като си каза. Ще умра, но опашката не давам. Ала старецът не само, че не искаше да води борба, а се оплаши много от внезапното нападение на Ям Бибиен, извика силно. Изтърва огромната книга, побягна и изчезна, като че потъна в земята. Ям Бибиан разгледа наоколо и като видя, че няма никой, че в черния салон настъпи тишина, взе опашката и стана. И за да не изгуби вече тая скъпоценна опашка, той е препаса отдолу под ризата си и хубаво се закопча. Но самотата тоя път му се видя страшна. Желанието да се махне оттук загриза сърцето му. При това той огладня. А най-страшното бе, че ожадня. Така силно му се допи вода, както никога до сега не му се е пило. И като не знаеше какво да прави, той си спомни за черната врана, която толкова пъти му даваше съвети, и извика. Га, га, га. Отведнъж из черния салон се разна се в шум от криле и черната врана кацна на трона. Жаден съм, извика Ян Бибиен. Още не изрекал последните думи. Враната изчезна. И след малко тя донесе в чувката си една орехова черубка, пълна с вода. Ян Бибиан бързо изпита я малка глътчица и жаждата му мина веднага. «Гладен съм», каза след това Ян Бибиан. Враната пак изчезна. След малко тя отново се върна, като носеше в чувката си едно гроздено зърно. Ян Бибиан грабна зърното и го изяде. И веднага усети, че е наситен. Тогава той падна на колене пред враната и почна жално да й кратко благодари и да и кратко се моли. Черна врано, непозната сестрице, коя си, каква си, не знам, но понеже се грижиш за мене, спаси ме от тук. Избави ме, искам да изляза пак на земния свят, да намеря главата си и да се върна при родителите си, за които ми е много мъчно и които знам, че много страдат за мене. Враната наведе замислено глава, очите й кратко станаха тъжни. Тя се обърна към книгата, която странният старец изпусна на пода, посочи с глава и каза, «Четите я книга и когато я прочетеш цялата, тогава ще се спасиш». Като каза това, враната пак изчезна, сякаш потъна в земята. Ям Бибия, но стана пак сам. Обкръжи го пак страшната тишина. Той се приближи до голямата книга, която лежеше на пода, и прочете заглавието и кратко. С големи златни букви върху сребърната подвързия, обсипана с брилянти, бисери и всякакви безценни камъни, пишеше «Аз съм книгата на живота». А под това заглавие пишеше поситно, който ме чете – не който ме изучи – не огладнява. Какво можеше да прави тук Ян Бибиен? Самичък, изгубен сред тея тишина, той би се пукнал от скука. И той отвори голямата книга и се зачете. Най-първо той се почуди на странното писмо. Буквите в тая книга бяха малки живи човечета, които, наредени едно до друго, образуваха думи, редове и страници. Всички тия малки човечета бяха хубави, весели и облечени в разноцветни пъстри облекла. Някои от тях се смееха, други плачеха, трети се плезеха, четвърти се блещеха. При все това Ян Бибиен разбираше тия букви, това писмо му се хареса. Всяко от тия човечета му стана познато. И той се увлече в четене. Отначало четеше тихо, на ума си, после почна шепнешком и най-после гласно. В тая книга бяха написани чудни приказки. В нея се разправяше за живота на разни хора от всички времена, от всички страни, от всички народи и от всички раси. Тук се разправяше за вечната борба на хората с природата, за техния вечен труд да изкарат прехраната си, да се издигнат, да станат по-богати и по-добри. Тия приказки бяха толкова увлекателни, че Ян Бибиан четеше неуморно, без да вдигне глава. Когато прехвърли така няколко страници, той внезапно се спря, защото между два листа намери дебел слой влажна пръст. Той изтърси тая пръст на купчина пред себе си и пак почна да чете. Ала между други два листа той намери няколко житни зърна. Ям Бибиан изтърси тия житни зърна върху купчинката пръст и като повдигна глава, усети, че е гладен. Ах! Въздъхна Ям Бибиан. Тогава две букви, Айбъ, изскочиха бързо из книгата, разтичаха се насам-натам залата, излязоха и из една малка, колкото дупката на ключалката врата, и след малко се върнаха. Като носеха в ръцете си големи блюда, пълни с най-хубаво ядене. Заповядай, Ям Бибиан! Благодаря ви! Айба, каза Ян Бибиан, като поа ястията. Айба си справиха пред него, а той почна да се храни с такъв апетит, че буквите прислужници отстъпиха на страна от страх да не бъдат погълнати заедно с вкусната храна. Към горния свят, колко време чете Ян Бибиан тая грамадна книга, той не можа да разбере, защото не знаеше кога е ден, кога е нощ. При това той толкова се увлече в нея, че не усети как хвъркна времето. Когато прочете последната страница, книгата изчезна, като че никога не е била тук. Ям Бибиан тогава се изправи, поразкърши тялото си и тръгна да се поразходи салона, все още шаметен от вълшебната книга, която прочете. Като се погледна в огледалната стена, той видя, че е пораснал с десетина сантиметра. След прочитане на книгата, Ям Бибиан се ободри. Страхът, който го беше обзел, като попадна тук, Мо премина и душата му се изпълни с надежда. От книгата той беше разбрал, че човек, каквито грешки да прави в живота, може да ги поправи, стига да има воля и смелост. Каквото зло и е да се случи на човека, той може да се бори с него и да го надделее. Няма тежко положение, от което не може да се излезе. Стига да има човек смелост и постоянство да се бори с злото и с пречките и да върви напред всякога смел, всякога горд, всякога пълен с надежда. И който досега беше ропи и подчинен, реши да се спаси, да излезе от тука, да намери главата си и да се върне при родителите си. И той почна да обмисля разни планове. И като се разхождаше из този стъклен салон, той почна да си представлява интересните приключения, които може да му се случат. И как ще се справи с тях? Облада го смелост и той почна да свири с уста, а после викна, та запя, не ме е вече страх. От нищо на света, освободен като орел, от тук ще излетя. Гласът на Ям Бибиен силно и свободно заехтя в пустотата. Черните огледала затрапераха и зазвънтяха. Това насърчи още повече Ян Бибиен. Той искаше да изпочупи със силата на главата си тия черни стъклени стени и викна по-силно. Проклетата магия! Що ме доведе тук? Ще бъде победена! На дявола на пук! Стъклените стени почнаха да трещат и се пукат като от земетресение. Стаята светна и почна да трепти. Отведнъж по всички четири стени се отвориха бързо малки вратички и през тях, Разтреперани от страх, се втурнаха някакви малки човечета, облечени в разноцветни дрехи. Паднаха на колене пред Ям Бибиан и с умоляващ глас почнаха да викат. Ям Бибиан, млъкни, не викай! Не пей, че ще събудиш нашия господар! Великия мадьосник Мирилей. Ям Бибиен извади бързо от пазухата си дяволската опашка, размаха гневно и извика. Проклет да бъда вашият Мирилей. Изведете ме от тук или ще ви избия всичките. При вида на дяволската опашка малките чувачете изпиштаха ужасени и попадаха върху пода като мъртви. Станете! Викна Ям Бибиен. Изведете ме от тук. Ала малките шарени чувачета не мърдаха. Те лежаха цепенение от ужас. Само малките им очички, корени от страх, безмислено мърдаха. Станете! Викна още по-силно Ям Бибиан. Заведете ме при вашия мирилей. Малките човечета почнаха да се гърчат и да се свиват на малки топчета, прилични на таралещчета без будли. Ям Бибиан, като видя тия безпомощни малки човечета, се разсмя. Той скри опашката пак под мишницата. Наведа се, хвана за една едно от тях, вдигна го като врабче и почна да го разглежда. Тогава всички други, които бяха се свили на пода, рипнаха и почнаха да бягат списък към малките вратички, където бързо изчезнаха. «Оле-ле, Ян Бибиян, моля ти се, пусни ме!» Извика уловеното човече. «Не бой се!» Каза Ян Бибиан. «Кажи ми само как мога да изляза от тук. Не знам, не знам!» Извика човечето не бой се! усмихна му се Ям Бибиан, като го видя, че трепери. Страх ме от дяволската опашка Ям Бибиан. В нашето царство за най-страшно се смята дяволската опашка. Великият Мирилелай отдавна търси такава опашка, за да обесили с си, но не е могъл да намери. Той много се бои от нея, но ако ти му дадеш само едно косъмче, той ще те пусна тук. Заведи ме при Мирилелай. Извика Ям Бибиен. Няма нищо да ти сторя. Ще те заведа, Ям Бибиен. Само ме пусни. Добре, но ако победнеш, ще те набия с опашката. Пусни ме, Ям Бибиен. Няма да те излъжа. Ям Бибиен пусна малкото човече. Върви след мен. Извика той като наближи до една от стъклените стени, намери една малка колкото точка дупчица, вкара в нея едно ключенце, малко колкото игла и натисна. Отведнъж цялата стена се открехна като врата и пред Ям Бибиан се изпречи безкрайна гора, която миришеше на люляк. Небето над нея бе синьо, слънцето грееше хубаво. Навред се чуваха весели птичи гласове. Малкото човече, като се видя на широко, побягна и се скри в гората. Ям Бибиан помисли, че спасен, че това е горният свят, който той отдавна бе оставил и тръгна по първата пътека, която му се изпречи. Отведнъж и гората тръгна и се отдалечи. Той забърза да догони, и тя забърза пред него. Но Ян Бибиан не се оплаши. Той извади опашката, замахна с нея и извика към гората. Стой! Гората се спря. Ян Бибиан навлезе в нея. Изгъстия буренак се преплитаха много пътеки. Без да му мисли, той тръгна по най-правата. Като вървя доста по нея, пред него се изпречиха три чешми от които строеше бистра студена вода. Ям Бибиан беше жаден. Той се спря пред първата чешма и се наведе да пие. Алла веднага водата се превърна на желязо. Ям Бибиан се наведе да пие от втората, но тя се превърна на злато. Третата се превърна на сребро. Ям Бибиан се опъти по-нататък. Отведнъж над него изграка черната врана и извика. Ям Бибиан, не върви по този път. Ела с мене да те заведа при Мирилей. -лай. Враната тръгна напред и Ян Бибиан тръгна след нея. Скоро в гората се показа пушек. Когато се приближиха, Ян Бибиан видя същия старец, който бе забравил голямата книга, че седи пред един силен огън и бърка с дълга лъжица в една глина на тенджера. Поставена на огъня. Мирилейлай Великият магиосник Мирилейлай, потънал в размишления и уносен в работата си, не обърна никакво внимание на Ян Бибиен. Той от време на време бъркаше с лъжицата в голямата тенджера, от която излизаха разноцветни пари и шепнеше някакви наричания. Челото му беше смръщено и бледо. Бялата му брада падаше върху земята като бяла кърпа, а очите му гледаха съсредоточено в огъня. Ян Бибиан, който беше преживял толкова странни работи, гледаше без страх великия мадьосник. Поиска му се дори да ритне и да катурне голямата тенджера, от която излизаше нетърпима миризма. Мири извика Ян Бибиан, освободи ме от тук. Гласът му прозвуча смело и решително. Мири се обърна с от той е смел глас и очите му заискриха гневно. Ян Бибиан, ти си мой пленник. От голямата книга на мъдростта ти не научили, че човек със собствени усилия трябва да се спаси? Мирилайлай се изправи и отдъвдъж порасна толкова високо, че Ям Бибиан, за да го погледне в очите, трябваше да си вдигне главата нагоре. Ям Бибиан, аз ще те сваря в тенджерата и ти ще излезеш тука, преобразен на пара. Пъшата! Изкръска силно Мирилайлай, като видя черната врана, която стоеше до Ям Бибиан. Махни се, проклета, от очите ми. Враната се вдигна, погледна жално Ям Бибиан и отлетя покорно. Мирилейлай посегна с дългата си ръка към шията на Ям Бибиен, като разтвори пръсти да го сгръбчи. Ям Бибиен отскочи на страна, извади изпод мишницата си дяволската опашка и я вдигна заканително. Отведнъж великият магиосник Мирилейлай почна да се смалява и стана малък, по-малък от Ян Бибиен. Лицето му се изкриви от страх, очите му се окориха и зъбите му почнаха да тракат. Милост, милост! Извика жално Мирилейлай. Пощадате ме, Ян Бибиан. В това време огънят угасна. Парите, които излизаха от тенджерата, спряха и от нея изпълзяха с страшно шипене три огромни змии, които бързо пропълзаха във високите бурени наоколо и се изгубиха. «Изведиме от тук!» Извика Ян Бибиен. «Изведиме или ще те убия!» Ян Бибиан вдигна пашката над главата на изплашение мирилей. «Не ме би!» Спри ръката си, Ям Бибиен, защото злото, което ще направиш на мене, ще бъде двойно по-голямо за тебе. Ако ти ме убиеш, всички врати ще се заключат, всички води ще пресъхнат, тая зелена гора ще се превърне в пустиня и ти ще умреш от глад ти жажда. И ничия сила не може да те спаси от тук. Скрий дяволската опашка и аз ще ти помогна. Ям Бибиен прибра пак в пазухата си дяволската опашка. Отведнъж Мирилайлай почна да расте и за няколко мига порасна колкото един обикновен човек. Изведиме от тук. Каза заповеднически Ям Бибиен. Ям бибиен, рече Великият мъдьосник Мирилайлай, ти имаш дяволска опашка, в която се крие страшна сила. Тя действува над мадьосниците съкрушително. Тук с нея и ти си силен, но ако излезеш между хората, тя ще ти носи само нещастие. «Дая на мене и аз ще те изведа от тук», Ян Бибиан се замисли. Желанието му да излезе от тук беше така силно. И ако цената на неговата свобода е една дяволска опашка, защо да не я даде? Добре, но като погледна как лукаво надничах изпод големите вежди безцветните очи на Мирилейлай, Ян Бибиан се сепна. «Не, никога няма да я дам», рече в себе си той. Разбрах нейната сила в това царство на магиите и не искам да остана без нея. Решавай бързо, Ям Бибиан. Каза мадьосникът. И като вдигна ръце, той почна да вика високо. О, о, отведнъж гората се изпълни със страшен шум и тичешком почнаха да пристигат хиляди малки човечета, облечени в пъстроцветни облекла. Те се струпаха смирено около мадьосника и около Ям Бибиан. Изпълниха цялата гора наоколо и замълчаха очеквателно. Стълбата Извика заповеднически Мирилейлай, донесете стълбата. Малките човечета се спуснаха из гората и изчезнаха. Скоро те се върнаха, като влачеха една голяма стълба, края на която Ян Бибиан не можеше да види. Изправете я! Заповяда Мирилейлай Малките човечета се залепиха около стълбата като мравки и почнаха бързо да вдигат нагоре. Те изправиха единия край, който вече се изгуби нагоре във височината, а другият край все още не беше се показал. Ето по тая стълба ти ще излезеш на белия свят, каза мирилей като се обърна към Ян Бибиан. Ще пътуваш по нея девет дена. Дай опашката и добър ти път. Не, каза Ян Бибиан, когато изляза горе... Аз ще ти пусна опашката оттам. С дяволската опашка няма да те пусна по нея. Рече твърдо, Мирилелай. Тогава изпратиме догоре. Рече Бибиан. На последното стъпало ти ще получиш опашката. Стар съм и не мога да се качвам, каза жално мадесникът. Тогава Бибиян, като видя възправената стълба, извади дяволската опашка и я размаха наляво и надясно с всичка сила. Малките човечета с писък се разбягаха, а тия, които бяха по нея, паднаха в цепенени по местата си. Великият магиосник Мирилела и пак се сниши и стана по-малък от Ян Бибиан. Тогава Ян Бибиан се хвана за възправената стълба и почна да се качва по нея с бързина на котка, като дършеше в ръката си здраво дяволската опашка. Колко време вървя Ян Бибиан, не можа да разбере. Но когато погледна надолу... Той не виждаше вече нищо. Горният край на стълбата още не се виждаше. Тогава, уморен, Ян Бибиан скри опашката под мишницата си и седна на едно стъпало да си почине. Отведнъж в дълбочината под него той чу страшен шум и крясък, стълбата се залюля със страшна сила и почна да се слича. Ян Бибиан отхвръкна в пространството и почна да пада. Га-га-га! Викна той, като се сети за враната. Отведнъж той усети как черната птица се завря под него и го понесе на крилата си. Желязната гора! Ям Бибиан се хвана здраво за гърба на враната и почна горещо да и кратко благодари. Тя се обърна към него и му даде знак да мълчи. Тя навлезе в някаква синкава мъгла, прилична на дим. Ян Бибиан не виждаше нищо наоколо. Изгуби се от погледа му и голямата стълба, и гората, и обширното пространство, което той бе видял под себе си, като се качваше по стълбата. Дохото му не стигаше никакъв звук. Стана тихо и страшно. Той искаше да попита враната къде го носи, но не смееше да проговори. Само мисълта, че враната го е спасявала толкова пъти, му даваше надежда. Отведнъж наоколо се изясни. Синята мъгла остана далече зад тях и Ям Бибием видя, че се носят над едно голямо езеро, Краят на което не се виждаше. Водата на това езеро беше черна като мастило. Тя се плискаше, вълнуваше се и големите талази страшно бучаха. След това развълнувано езеро плуваха два кораба. Единият – бял, другият – червен. Върху палубата на червения кораб и амбибиен се гледа великия мадьосник Мирилелай. Той седеше потънал в меко канапе издалеко далекоглед, отправен нагоре, следеше черната птица. Която носеше Ям Бибиан. Около него на палубата седяха стотина малки човечета, гледаха господаря си право в лицето и чакаха заповеди. Белият кораб, като че беше пуст. Той вървеше без посока и без управление, люшкаше се насам там из вълните, от време на време се губеше между тях и отново пак се показваше. Към този бял кораб се устреми с всичка сила черната врана и кацна върху палубата му с товара си. Щом слезе там, Ямбибиен видя, че Мирилайла й отправи далеко гледа си към него. Отведнъж тъмните води се разиграха още по-страшно. Като черни планини почнаха да растат вълните и със страшен рев се спуснаха към белия кораб. Не бой се, Бибиан," Извика враната. Докато имаш в себе си дяволската опашка, не се бой. И тя се вдигна високо над черното езеро, отлетя и остави Ямбибиен самичък. Корабът беше пуст. Вълните почнаха да се играят с него и да го подмятат като треска. Черната вода плискаше и го заливаше цял. Ямбибиен се измокри до костите. Той съблече дрехите си и ги остави в едно малко долапче, където не влизаше вода, като уви грижливо в ризата си дяволската опашка. Изведнъж изпод палубата на кораба не изкачаха стотина малки човечета. Едни от тях наобиколиха Ямбибиен. А други се спуснаха към долапчето да му вземат дрехите. Най-напред вземете опашката. Развикаха се някои от слугите на Мирилилай. Ян Бибия ни стръпна. Той разбра, че тия малки човечета са дошли да му вземат опашката. Ритна няколко от тях, прескочи ги и грабна ризата си от долапчето. Със светкавична бързина, той извади от там опашката и замахна над главите на малките човечета. Те се разбягаха под плашени, Почнаха да пищат и да охкат. Някой се хвърлиха в езерото, други паднаха като умрели на пода. Трети изчезнаха като мишки и с малките покнатини. Ян Бибиан размаха опашката над разярените води и отведнъж ще отихнаха като по заповед. Тогава той обърна опашката към червения кораб на Мирилейлай. Изведнъж Мирилейлай изпусна далеко гледа от ръцете си, изплъзна се от креслото, в което беше потънал, и падна. По Ям Бибиан. Извика високо той, като протегна ръце към белия кораб. Скри опашката и кажи какво искаш. Изведи ме от това мътно езеро, извика Ям Бибиан, и тогава ще видим. Мадесникът се изправи на палубата и направи някакъв знак над водата. Отведнъж двата кораба тихо и спокойно заплуваха по една посока. Скоро се показа брегът и корабите спряха там. Ям Бибиан бързо скочи на пясъка и се затича към червения кароб, който бе спрял на брега, далече от Белия. Мирилайла и бе се изправил на него от цял треперещ. Малките човечета, които го обкръжаваха, бяха се свили наоколо като таралещчета. Всички долу. Заповяда Ян Бибиан и удари кораба с опашката. Мирилейла изкочи на пясъка и падна на колене. Малките човечета почнаха да се търкалят като топки и да падат на пясъка около господаря си, великия мадьосник. «Станете!» Извика Ям Бибиен. «Мирилайлай си справи!» Изправиха се и малките човечета, оплашени и треперещи. Ям Бибиан скри опашката и не говори. Каза умолително Мирилайлай. От тук почва царството на великото мълчание. Тук всяка дума е излишна. Тук работи само мисълта. В тая вечна тишина размишлението може да изгради план на спасение или на вечна погибъл. Ела с мене, ям Бибиан, и там размисли, ще ми дадеш ли опашката, за да се спасиш, или ще се луташ тук, без да видиш някога земния свят, като попадаш от зло на поголямо зло. Ян Бибиан, скри опашката и върви след мене мирилай даде някакъв знак на малките човечета да се махнат. Отведнъж те изчезнаха. Върви след мене, Ян Бибиан. Каза мирилай и тръгна напред. Ян Бибиан тръгна след магиосника. Скоро пред очите на Ян Бибиан се изпречи една грамадна суха гора с големи страни дървета, които вдигаха нагоре като ръце сухите си клони. Като навлязоха в гората, ям Бибиан видя, че всички тия дървета са железни. Кревите и бурените из нея бяха също железни. Пътеката, която криволичеше из тая гора и по която те тръгнаха, беше послана с черен железен пясък. Но най-страшното беше, че клоните на всички дървета в тая железна гора бяха натежали от накацалите по тях железни птици, които стояха неподвижно и мълчаливо. Само очите им бяха живи и гледаха жално, като че искаха да кажат нещо. Ян Бибиан вървеше след Мирилейлай като сънен. Струваше му се, че е опоен от някаква сладка опойка. Не му се говореше и той си спомни всичко, което е преживял. И когато в паметта му се изпречи милият образ на неговата майка, която той много обичаше, той въздъхна дълбоко. Тая въздишка за сега като ветрец с тънките железни клонки и те изсвириха жално като струните на цигулка. Унесен в мисли, Ян Бибиен незабелязано отпусна ръце и вървеше като замаян. Когато погледна пред себе си, Мирилайлай беше се вече отдалечил и вървеше седри стъпки напред. Неговата фигура беше поръсла и той изглеждаше като великан. «Стой!» Извика Ян Бибиан и вдигна отпуснатата си ръка, в която държеше опашката. Мирилайлай спря и отново се намали колкото ръста на Ян Бибиен. Видът на тия жални птици, които бяха накацали по железните дървета, измъчваше Ян Бибиан. Поиска му се да ги раздвижи и той удари с опашката с тъблото на едно дърво. От този удар по гората се понесе тихо, жално желязно стенание като вик, изтръгнат от душите на някакви далечни мъченици. Отведнъж сред гората се изпречи един голям железен палат, мрачно здание, без никакви прозорци. мирилай се покачи по стъпалата, които водеха към една тежка желязна врата. Вратата се отвори сякаш от някоя невидима сила и Мирилейлай тръгна бързо към нея. Вратата със страшен трясък се затвори пак и Ян Бибиен остана отвън. Люлю, когато Ян Бибиян се намери пред тежката желязна врата, която с трясък се затвори пред нос му, той разбра, че Мирилейлай отново го излъга. В същото време над цялата желязна гора настана мрак. Излезе страшна буря. Жално закънтяха железните дървета. Неподвижните птици, които бяха накацали по тях, запискаха и заплакаха с такива отчаяни гласове, че на ямби биян му настръхна косата. Ослепителни светкавици една след друга западаха със страшна сила и като огнени мечове разсичаха мрака. Гръмове и трясъци раздрусваха всичко. Железният палат закънтя като огромна камбана. Отведнъж се изсипа дъжд като изведро. Стъпалата на които стоеше Ян Бибиен, се разклатиха, почнаха лудо да подскачат и го отхвърлиха със сила върху железния пясък. Потекуха порои и почнаха бързо-бързо да заливат всичко. Ян Бибиен се сбърка и оплаши. Той почна да тича насам нататък, да търси място, където да се подслони. Ала страшен мрак му пречеше да се оправи, и той безпомощен се блъскаше с железните дървета. Падаше. Ставаше, а поройната вода заливаше всичко като огромна река която почна да бухти със страшна сила. Тя заля Ям Бибиян душия, подкоси краката му и го понесе лудо. Тогава Ям Бибиян се сети за дяволската опашка, която бе скрил в пазухата си. Той измъкна бързо и започна да удря по мътната вода и по дърветата, о които се блъскаше. Щом размаха опашката, мракът изчезна, стана светло. Бурята и светкавиците спряха, пороят изтече. В тая мадюса на гора настана пак страшна тишина, като че нищо не е ставало. Ям Бибиан се огледа наоколо. Железният дворец не се виждаше. Единствената пътека, която бе видял в гората, беше изгубена. Той тръгна на посука. Отведнъж на среща му се изпречи една огромна змия. Тя се спусна към Ям Бибиен, увиса около краката му, проточи главата си към шията му, Преметна се около ръката му, в която той държеше дяволската опашка, Пристегна силно и отвори остада на лапа. Ям Бибиян, който преживя толкова страхоти, не се оплаши. Той взе опашката със свободната си ръка и нанесе силен удар по опашката на змията, която стягаше краката му. Змията бързо се отпусна от тялото му и побягна по железния пясък из гората. Ям Бибиена подгони като я удряше силно с опашката и тичаше след нея. Скоро пред него се изпречи пак железният дворец, към който бягаше змията. Тя пропълзя бързо по стълбите, после стана съвсем тънка, попълзя по желязната врата и се вмъкна вътре през ключовата дупка. Тогава Ян Бибиян размаха опашката и почна да бие желязната врата. Тя стрясък се отвори. Чу се страшен вик. Ян Бибиян влезе вътре. Като продължаваше да върти опашката, змията отведнъж се сви на голямо кълбо и като се тръщна на земята, веднага се прообрази на Мирилейлай, ала сега, толкова висок и едър, че Ям Бибиен стоеше пред него по-нисък от коленете му. «Ян Бибиен, извика Мирилейлай, дай ми опашката и аз ще те пусна да излезеш от моето мъдосно царство. Ти лъжеш!» Извика Ян Бибиен, като го удари с опашката. Отведнъж Мирилайлай се смали и стана понисък от Ян Бибиен. Не ме би, Ян Бибиен, каза умолително Мирилайлай. Не ме би, защото раните от дяволската опашка няма никога да оздравеят и тогава аз вечно ще те държа тук. Ще те прообърна на желязна птица и ще те прикова на някой клон като тия е там, гдето ги виждаш. Като каза това, Мирилайлай влезе в една друга врата и я е тръщна зад себе си. Ям Бибиян се спусна след него. Но тък му мислеше да завърти дяволската опашка, за да разбие и тая врата, чу глас на Мирилелей, който призоваваше малките човечета. Отведнъж те изпълниха цялата стая и цялата гора. Ям Бибиян схвана това от шума, който произвеждаха със стъпките си тия многобройни дребосъчета. Ям Бибиян приближи вратата, зад която изчезна Мирилелей, и погледна през около Великия мадьосник се бяха струпали, чакащи заповеди, неговите покорни човечета, а пред самия него беше се изправил по войнишки техния водач. Той носеше на главата си едно дълго перо, навърха на което имаше три очи. Тия очи се въртяха на всички страни. «Люлю!» -лю", Каза му заповеднишки Мирилей. «Люлю, -лю, ти, който имаш три въртящи се очи и виждаш три пъти повече от всички, ти...» Който знаеш моите тайни, дай заповед на люлючетата да хванат тям Бибиан и да го хвърлят в желязната вода. Нека и той се превърне в желязна птица. Приковете го тогава на някой клон за вечни времена. Ала, преди всичко пазете се от опашката, която носи. Най-напред ще го опоя с миризма от билки, каза Люлю, тогава ще взема опашката му и ще го хвърля в желязната вода. Върви! Каза мирилей и дигна ръка. Дребосъчетата изчезнаха веднага. Ям Бибиан отстъпи от вратата и застана в празния салон, готов за отбрана. Отведнъж пред него се изпречи малкият люлю с пъстрите дрехи, с трите очи на перото, засмян и любезен. Той носеше в ръка едно чудно хубаво цвете и като се поклони пред Ям Бибиен, каза. Неустраши ми, Ям Бибиен. Ти, който имаш сила над нас с дяволската опашка. Великият Мирилайла и ти изпраща това цвете в знак на примирие. Той иска да се сдружите. Помириши това цвете в знак на съгласие. Ям Бибиан, който държеше ръката с дяволската опашка зад себе си, разбра хитростта на Люлю. Той посегна да хване цветето, но вместо него хвана здраво ръката на Люлю и вдигна опашката. Люлю изпища и падна като вцепенен, ала Ям Бибиан го изправи, хвана го за раменете и го разтърси силно. Навън се чуха писъци и викове. «Люлючета, бягайте кой къде свари!» Ян Бибиан улови главатаря. «Мири Лайлай, спасявай се!» Викаха други. Вънка стана голяма бъркотия и после всичко тихна. Тайната на Люлю Люлю правеше страшни усилия да се отърве от ръцете на Ян Бибиан, но той го държеше здраво и не искаше да го пусне. Той искаше да изтръгна от него тайните, за които чу от Мири Лайлай, и като го разтърсваше силно с ръцете си, викаше заканително. Не мърдай или ще те задуша. Като видя, че не ще може да се отскубне с сила, Люлю започна да хитрува. Ян Бибиан, моля ти се, пусни ме. Аз съм прост слуга на Мирилейлай. С какво мога да ти бъда полезен? Силите ми са слаби, умът ми е маничък. Ще ми кажеш откъде мога да изляза от тук. Викна Ян Бибиен. Инак жив няма да те пусна. Ще ти кажа, ям Бибиан, ще ти кажа, само не ме стискай така. Отпусни ръцете си. Казвай скоро. Ти ме изплаши, ям Бибиан. Всичко, всичко забравих от страх. Пусни ме да отида при онова желязно дърво, да седна, да се успокоя и да събера ума в главата си. Добре, каза Ян Бибиен, аз сам ще те заведа при това дърво. Остави ме сам да отида. Рече Люлю, като си близо до мене, аз цял треперя и не мога да мисля. Не хитрувай, Люлю. Ела с мене, и Ян Бибиан го поведе към желязното дърво, където искаше да отиде Люлю. Не при това, не при това. Почна да се тегли Люлю. Там, при другото, Ян Бибиан разбра, че Люлю го заблуждава и че някои особени причини го карат да избягва дървото, което посочи най-напред. Той хвана здравата Люлю за врата и насила го за татратам, гдето той искаше да отида най-напред. Когато стигнаха при това дърво, Ян Бибиен забеляза, че под дънера на дървото има един малък железен капак. На капака пишеше «Люлю, главатар на люлючетата». Тук не влиза никой друго свен него, когато Ян Бибиен четеше надписа. Люлю почна да бъбре нещо на някакъв неразбиран език. Капачето бързо се повдигна и Люлю се опита да скочи в отвора. Ала ям Бибиан го дръпна на страна и викна. Кажи, какво има тук? Тук е моето жилище. Не обичаш ли да влезеш за малко? Ям Бибиан, който разбираше вече хитростите на Люлю, се засмя. Благодаря, не мисляште да влизам вече в подемия. Моето желание е да се избавя от това, в което сега се намирам. Пътят за избавлението води от тук. Рече Люлю -лю и пак почна да бъбре някакви несвързани думи, които приличаха на заклинание. Отведнъж изпод земието изхвръкна един грамаден орел. Той се вдигна високо, завърки се, след това се спусна надолу, клъвна Ян Бибиян по главата с реката си човка и го грабна. Ян Бибиян не изпусна Люлю. Той го хвана за врата, турна го бърже в пазухата си, гдето носеше дяволската опашка и се помъчи да улови орела за шията. Но яката птица го сечепка в силните си ногти и го понесе във висинето. Когато се вдигаше нагоре, Ян Бибиян усети, че нещо като дървеница пълзи по ризата му. Това беше люлю, който от страх пред дяволската опашка, при която внезапно се намери, беше се смалил колкото едно насекомо. Орелът хвърчеше високо и Ян Бибиян гледаше под него обширната желязна гора. Малките люлючета тичаха и с нея. Гледаха нагоре и надаваха весели викове. Мирилайлай ще го пусне Фезерото. Викаха радостните, Фезерото, Фезерото. От тия викове Ян Бибиан разбра, че Орелът не е никой друг, а сам Мирилайлай. Той бръкна предпазливо в пазухата си, извади опашката и я завърки силно. Мирилайлай, свалиме свали ме или ще те ударя с опашката. Орелът издаде писък, пълен с ужас и страх, и се устреми надолу като отпусна бавно крилете си. Той кацна леко пред железния дворец, пусна товара си и въркна страшно изплашен на покрива. Ян Бибиан притисна подмишницата си Люлю да не избяга и седна на железните стъпала да си отдъхне. Люлючетата бягаха из гората и викаха. Крийте се, крийте се, Люлю е още в ръцете му. Ян Бибиан хвана Люлю, хвърли го на земята, стъпи на него и почна да му нанася силни удари с опашката. Ян Бибиан, всичко ще ти обадя. Приму ли се, Люлю. Само не ме би. Скрий опашката. Стани. Заповяда му Ям Бибиен. Люлю се изправи на краката си цял треперещ. Говори. Викна му Ям Бибиен. Слушай, Ям Бибиен. Бесилни сме пред Тебе, докато носиш тая дяволска опашка. За нас ще бъде щастие да отнемем от Тебе, но при толкова опити не можахме да сторим това. Като е така, по-добре е да се махнеш от тук заедно с тая проклята опашка. Стига да треперим. Аз ще ти открия пътя. Ще ти кажа как да излезеш. Мирилайлай има три жени. Когато е в двореца си, те му шетат, пеят и го забавляват. Когато спи, те стоят над главата му и бдят над него. Когато иска да ги крие, превръща ги на три косама в бредата си. Един железен, един златен и един сребърен. Железният косъм е най-лошата жена, грозна и страшна, тя може да те погуби. Златният косъм е по-добрата, но тя се храни само с очи и може да ти извади очите. Сребърният косъм е най-добрата, тя обича песни, ще те накара да и кратко попееш. Ако песента и кратко хареса, тя ще те спаси, ако не и кратко хареса, ще те превърне на черна врана. Ако отскубнеш тия косми от брадата на Мирилайлай и ако ги вържеш на възъл, те веднага се превръщат на жени. Железния можеш да отскубнеш най-лесно, златния, помъчно, а сребърния не можеш да отскубнеш, докато не отскубнеш двата други. Ако дърпаш и го прекъснеш, кръвта ти ще изтече и ти ще се превърнеш на земен червя и за вечни времена. Това е всичко, Ян Бибиан. Прави каквото правиш, но се махни от тук стая дяволска опашка. Защото Мирилейлай ни измъчва. Като каза така, Люлю се разплака и се примоли жално. Пусниме сега, Ям Бибиен, пусни ме и бързай да намериш Мирилейлай. Той почива в палата, защото се изплаши от опашката. Когато види дяволската опашка, той лежи болен по три дена и не е способен да се мръдне. Свободен си, Люлю, каза Ям Бибиен, като даде път на Люлю. Веднага Ям Бибиан вдигна дяволската опашка и удари желязната врата на двореца. Вратата се отвори и Ям Бибиан влезе вътре, като въртеше лудо опашката. Той мина през много врати, през много стаи и най-после се намери пред някаква пещера. Там лежеше Мирилелай. Ям Бибиан се хвърли върху него, натисна го здравата и го улови за брадата. Жените на Мирилелай. Когато Ям Бибиан хвана Мирилелай за брадата, Великият мадьосник трепна като оплашен от тежък сън и направи движение да стане, ала не можа. Той се почувства вцепенен, очите му широко се отвориха, устата му замърдаха да кажат нещо, но не се чу никакъв глас. Тогава Ян Бибиян разрови брадата му и намери в нея трите косама, за които му каза Люлю. Без много да му мисли и без да се страхува, ям Бибиян хвана железния косам и го дръпна с сесила. Косъмът извън тя като желязна струна и с отскубна. После отскубна златния косъм. Оставаше само да отскубне и сребърния. Ала Мирилейлай се развика и размърда страшно. Отведнъж избухна пожар. Огнен обръч от високи пламъци се появи на коло и го обгради. Да бягаме, Ян Бибиен, извика Мирилейлай, да бягаме, че ще изгорим живи. Люлю е запалил двореца. Мадьосникът скочи на краката си и хукна с всичка сила, като буташе Ям Бибиан страна. Ям Бибиан не се оплаши, той се държеше здраво за брадата на Мирилайла и не се пущаше. А когато мадьосникът го заведе към пламъците, Ям Бибиан извади дяволската опашка и силно размаха. Отведнъж пламъците угаснаха и изчезнаха, а Мирилайлай падна на колене пред Ям Бибиан и почна да се моли. Пусни ми брадата, Ям Бибиан. Не скуби сребърния косъм. Обещавам ти, че той път ще те изведа на земния свят. Ям Бибиан, който толкова пъти беше лъган от мадьосника, тоя път не се излъга. Той намери сребърния косъм в брадата му, хвана го внимателно и го откъсна. След това Ям Бибиан пусна мадьосника, като му каза. Върви си в железния дворец. Няма да те оставя, каза жално Мирилейлай. Няма да оставя жените си сами. Те се мразят страшно, може да се изядат една друга, ако аз не съм при тях, махни се скоро в двореца. Извика Ян Бибиан, остави Мадьосника и тръгна и Желязната гора. Мадьосникът тръгна след него. Тогава Ян Бибиан го подгони с опашката. Мири и побягна пълзешком, като се подпираше на ръцете си. Той тичаше толкова бързо, че Ян Бибиан едвам го настигаше. И когато го стигаше, удряше го силно с опашката, а Мирилайлай тичаше още посилно. Най-после стигна двореца си и влезе бързо вътре. Ян Бибиан тръгна самичък и страшната гора. Какво да прави сега? Мислеше той. Ако завържат ия косми, трите жени на и може да ми изядат. Нека ги прообразя една по една. Първата, лошата, не ми е потребна, втората ще ми изяда очите. Нека се срещна само с третата. Тя ще поиска да и кратко пея. Добре, ще и попея. Той взе сребърния косъм и почна да го връзва на възъл, според както му беше казал Люлю. В това време върху ръката на Ян Бибиан капна една гореща капка. Той вдигна глава нагоре. Върху клоните на желязното дърво стоеше неговата приятелка, черната врана. Неподвижна и тъжна, тя плачеше. От очите и кратко падаха едри топли сълзи. Една от тия сълзи бе капнала върху ръката на Ям Бибиан. Гагага! Извика и кратко Ям Бибиен. Ала черната врана стоеше неподвижно и не отговори нищо на Ям Бибиен. Черна врано, вярна моя приятелко, сестро, която си ми помагала и си ме опътвала, обади ми се и в този труден час. Кажи ми какво да правя. Да завържа ли сребърния косъм? Враната поклати отрицателно глава. Да завържа ли златния? Враната пак поклати отрицателно глава. Да завържа ли железния? Враната поклати утвърдително глава. Ям Бибиан вярваше на черната врана. Без да се двуми, той взе железния косъм, сви го и го завърза. Отведнъж пред Ям Бибиан си спречи едра и грозна жена са зелени очи. Кой си ти? Викна тя, като сагледа Ям Бибиан, и посегна да го хване за гушата. Ян Бибиан вдигна дяволската опашка и каза. Мълчи! Страшната жена отстъпи назад, разтраперана от страх. Тогава ям Бибиан завърза на възъл и златния косъм. Веднага пред него застана тънка и суха жена. Очите й кратко бяха кротки. Тя се наведе, поклони се ниско на ям Бибиан и каза. Кой си ти и какво търсиш тук? Аз съм Ян Бибиан." Владетел на дяволската опашка, пленник на Мирилейлай. Какво искаш от нас? Попита пак сухата. Искам да изляза от вашето малюсно царство, искам да се върна пак на земния свят. Още не изказал думите си, сухата жена се спусна като сойница срещу него и протегна костеливи пръсти с остри и дълги ногти към лицето на Ян Бибиян. Ян Бибияна удари така силно с опашката през ръцете, че сухата изпища и отстъпи оплашена. А после каза смек, умолителен глас, Ян Бибиян, дай ми очите си. Аз ем човешки очи, дай ми ги и аз ще те изведа от тук. Моите очи са от Кал, каза Ян Бибиен. Аз изгубих главата си и вместо нея носа глава от Кал. Не вярвам да са вкусни очи от Кал. В това време ям Бибиен завърза бързо и сребърния косъм. Отведнъж пред него изкочи чудна красавица. Ностата й кратко грееше усмивка, очите й кратко светеха като най-чистото небе, по страните й кратко играеха леки розови облачета. Ах! Извика тя очудено, като видя Ян биян. Гласът и кратко прозвънтя сладко като песен. Гледай я как се глези. Каза сухата жена, като се обърна към дебелата. Аби му изпила кръвчицата като змия. Мълчи, грознице. Каза хубавицата. Мълчи ти, мазнице. Рече грозната. Трите жени на Мирилайлай се скараха. Те се мразеха и за затова Мирилайлай никога не ги оставяше трите насаме. Сега им падна случай да изкажат всичката си злоба и ненавист. Дебълът и сухата се спуснаха върху хубавицата и почнаха да я дърпат за дрехите и за косите. Тя почна да плаче и да вика. Мирилайлай! къде си да ме спасиш? Ям Бибиан, нима може спокойно да гледаш как ме бият пред очите ти? Ям Бибиан тогава се спусна и почна да шиба с опашката двете грозни жени. Отведнъж ще паднаха на земята и се вцепениха като умрели. Благодаря ти, Ям Бибиан, каза хубавицата. Ти ме спаси от тия грозни чуми. Каква награда искаш за това, хубавице? Помогни ми, спаси ме. «Изведи ме на земния свят. Много искаш, Ян Бибиан. За да те спася от тук, ти трябва да ми попееш. Аз много обичам да ми пеят. Хубавицата се подпря на едно желязно дърво и отправи сините си очи към Ян Бибиен. Чакам!» Каза тя повелително. Ян Бибиан застана пред нея смутен и пленен от нейната хубост. Някаква чудна, необикновена сила изпълни гърдите му. Той закя вдъхновено силата на песента Ян Бибиан Янзапя. И що му отвори устата си, гърдите му се изпълниха с някаква сладка топлина. Сърцето му се завълнува от желание отново да отиде на земния свят. Душата му се завладя от спомени за родния му град, за хубавата планина над него, за широкото поле, за нивите, които се простираха по него, за рекичката, която го поеше. Пред него изпъкна цялата родна картина която за първ път са видели очите му, сред която е играл с другарите си. Над всичко това в неговите спомени се нярна мъченическото и мило лице на майка му, нейните жални очи, с които тя го е гледала, нейните работливи ръце, с които го е милвала. И първите думи, с които почна песента си, бяха Майко, Майко, която тъжиш за мене. Твоето дете плаче за Тебе, иска да дойде при Тебе. После Ян Бибиан си спомни и за своя добър, трудолюбив баща, за неговите хубави съвети, за неговите грижи и мъки. И в песента му се заредиха нежни, хубави думи, които звучаха тъжно. Гласът му стана силен, сладък и звучен и се разна се из чудната гора. Леко прокънтяха от него железните буки. Вечно неподвижните птици по тях трепнаха с криле и обърнаха главичките си към Ям Бибиан. Той се гледа това и песента му стана потопла, по-тъжна, по-нежна. Повече пълна с желание за свобода. Хубавицата, която из първо го гледаше с насмешка, полекалека стана сериозна, сините и кратко очи се натъжиха. Тя ги отправи снежност към Ям Бибиан и неочаквано от тях се отрониха сълзи. Въздишка се откърти от гърдите и кратко. Ям Бибиан продължаваше да пее. Неговият глас ставаше по-хубав, думите му по-силни и по-смели. Най-после той пристъпи една крачка напред и като сложи ръка на сърцето си, Почна да нарежда думи, които молеха: Ти, чудна хубавице, Твоите ръце държат съдбата ми, спаси ме по-скоро и ми помогни да се върна в бедната къщица на майка ми. Както пролетта помага на пролетните птички отново да се върнат в гнездата си. Като изпя това, Ян Бибиан забеляза, че хубавицата отново и дълбоко въздъхна. Тя вдигна хубавата си ръка и отведнъж всички птички, които стояха по буките, хвърхнаха. Чуха се весели викове. Запляскаха криле, па всички се вдигнаха на ята и накацаха по железните буки около Ям Бибиан. Отведнъж лек ветрец се понеси из гората. Поклоните се полевиха пъпки, развиха се в миг, разтвориха се на листа и цялата гора се покри с свежа зеленина. Огласиха и радостните викове на птиците. Чуха се далечни шумоления на потоци. Ям Бибиен непрекъсна песента си. Унесен, той продължаваше да пее. От очите на хубавицата почнаха да падат бързо Едри Сълзи. Тя стана, приближи се бързо към Ян Бибиан, наведа се и го целуна по челото. Стига, Ян Бибиан. Твоята песен стопли сърцето ми. Аз съм пленница на Мирилей, доведена от земния свят. Аз съм рубиня като тебе. Твоята песен събуди у мене желание за свобода. Аз ще ти помогна, но и ти помогни на мене. Като каза това, хубавицата протегна ръка и извика. Ия, Ия, в гората се чу весел вик. Чу се шум от криле и пред Ям Бибиен се спусна и кацна черната врана. Ия, черна врано, моя сестрице, каза хубавицата, настъпва краят на черната магия и ние скоро ще бъдем освободени. Заведи Ян Бибиен при прикладенчето на живота и ме чакайте. Ям Бибиен, върви след мене. Каза враната и хвъркна ниско. Ян Бибиан тръгна след нея. От желязната гора нямаше ни помен. Тя цялата бе се преобърнала на хубава зелена гора. Липи, буки и брези, раззеленели като че ли от някаква чудна пролет, се вдигаха високо и радостно. Вместо черния железен пясък сега се простираха зелени поляни, изпъстрени с цветя. Малки ручи се провираха между дърветата и весело течеха. Когато навлязоха дълбоко в гората, враната се обърна към Ян Бибиан и му рече. Ян Бибиан, ти си наш спасител. Не губи надежда, но бъди предпазлив. Мирилайлай Лайлай е тежко болен. Той скоро ще умре и ние ще бъдем свободни. Ян Бибиан попипа по пазухата си, да види стои ли още там дяволската опашка. Скоро пред тях се изпречи голяма скала, покрита смъх и влага. Под скалата имаше кладенче. Неговите бистри и прозрачни строи бликаха обилно. Около него бяха нацъфтели пъстри и различни цветя. Около тях наведен ходеше Люлю и търсеше нещо. Като се гледа Ям Бибиан, той побягна. Ала Ям Бибиан извади дяволската опашка и му извика. Стой! Враната, като видя това, хвъркна на канарата и извика оттам. Ям Бибиан, пази се! Тогава Ям Бибиан се озърна и видя, че зад канарата се мярна и изчезна някаква странна фигура. Люлю стана разтреперан пред Ям Бибиен. Не търси нищо, не търси нищо. Каза той. Не, ти търсиш нещо. Какво търсиш? Каза Ям Бибиен и вдигна опашката. Мирилайла е болен. Търси билката на живота. Тя расте само около това кладенче. Ако не му я занеса, той ще умре. А кой се скри там? Попита Ян Бибиен, като посочи скалата. Ти не си сам, Люлю. Ти лъжеш. Не беше ли тук, мирилилай? Кажи или ще те ударя. Люлю се разтрепера и падна на колене пред Ян Бибиен. Не ме би, Ян Бибиен. Наистина аз не съм сам. Тук е грозната и страшна жена на мирилилай. Изпратена от него да умъртви хубавицата, която ще дойде тук. Тя донесе опоителни и отровни билки, които щеше да пусне в кладенчето. Не пиете от него. Иди си, Люлю. Каза Ям Бибиен. Люлю се изправи, разгледа около и се спусна да бяга с всичка сила. Ям Бибиан нацърна зад скалата. Там, скрита зад Дънера на едно дърво, стоеше грозната и страшна жена на мадьосника. Зелените и кратко очи гледаха злобно. Мирилайла и умря. След като Ям Бибиан отскубна трите косама от брадата на магиосника, той остана неподвижен на мястото си. Неговите сили го напуснаха. Неговите заклинания не действуваха и заповедите му не се изпълнявах. Неговата пленница Хубавица беше освободена от магията чрез силата на Ям Бибиановата песен. Но къде изчезна тя? Ян Бибиян се озърташе наоколо и я чакаше да се върне, но като видя грозната жена, която го дебнеше зад канарата, той се върна назад. Грозницата тръгна след него. Ян Бибиен седна на един камък край кладенчето на живата вода и се замисли. Той чакаше хубавицата. Нейните думи, които му даваха надежда, го правеха нетърпелив. Желанието да се спаси от това, проклето царство на магията, разпалеше душата му. С наведена глава той седеше при кладенчето и мислеше: Ала отведнъж пред него се мярна някаква сянка. Той вдигна глава. Грозницата беше се приближила тихо и пръщаше с разпарените пръсти на ръцете си устрели към него. Ян Бибиан се наведе, грабна вода от изворчето с ръка и плисна в лицето на грозната жена. Отведнъж тя квакна и се превърна на жаба. Тя почна да скача към водата. Но Ян Бибия не ритна с крак, тя отскочи далече, удари се в един камък и се пукна. От нея изтече зелена вода, която грозно замириса. На това място, където протече я вода, веднага поникна висок зелен бурен. Ян Бибиян го позна, това беше тютюн. В същото време се зададе из гората втората жена на Мирилай която не беше ни грозна, ни хубава, но която имаше зъл поглед. Тя беше разперила една мрежа, прилична на рибарско серкме, и се готвеше да хвърли върху Ян Бибиен. Алато той се наведе, грабна пак вода с ръка и плисна върху лицето и кратко. Отведнъж тя се превърна на змия, облези се и засъска срещу Ян Бибиен. Той не се оплаши, грабна един камък и смачка главата и кратко. От нея изтече жълта вода и на мястото веднага поникнаха отровни гъби. Тогава Ямби би чупесен, която се понесе из гората живо, весело и бодро и все повече се приближаваше, и все поясна ставаше. Ето, че се зададе хубавицата, облечена в хубави бели дрехи. Русата и кратко коса пъдаше до земята. На главата си беше торила венец от бели рози, а в ръката си носеше китка от здравец и босилек. Като видя Ям Бибиен, тя прекъсна песента си и се засмя. После потопи китката в кладенчето на живата вода и почна да ръси наоколо. Тогава птичките, които бяха накацали поклоните, отведнъж слезнаха долу и се превърнаха на деца, момчета и момичета. Мълчи и върви след мене. Казах убавицата на Ям Бибиен и като извади един съд от широкия си ръкав, наляво да от изворчето и тръгна напред. Ям Бибиян тръгна след нея, последван от всички момчета и момичета, които доскоро бяха птички. Те запяха в хор една чудна песен. Хубавицата вървеше напред, потъпяше китката да с живата вода и разеше наоколо. И всички птички, които бяха в гората, се превръщаха на деца, момчета и момичета, нареждаха се вшествието подир Ям Бибиян и запяваха с другите. И гората се освети от слънце и някаква чудна радостта изпълни. Те вървяха дълго. И там, гдето минаваха, цялата гора се преобразяваше и бликваше нов живот. Ето най-после пред тях си изпречи мрачният железен палат на Мирилелай. Той стоеше глух и страшен. Студенина лъхаше от него. Хубавицата застана пред вратите му и ги поръси с живата вода. Вратите му се отвориха. Ян Бибиан и хубавицата влязоха вътре, а всички... Които ги следваха, останаха отвън. Хубавицата пръскаше с вода железните стени, те се рушеха под живителните капки и откриваха зала след зала. Отведнъж пред тях всичко изчезна и се появи висок мост, който се простираше над една страшна бездна. Краят му водеше към една пещера, на върха на недостъпни скали. Хубавицата и Ямби Биан тръгнаха по този мост и скоро застанаха пред пещерата. Хобавицата поръси входа с живата вода. Камъните се разместиха и се откри друга зала. На средата имаше легло и върху леглото лежеше Мирилайлай. Отведнъж великият мадьосник се превърна на един грамаден нях. Ян Бибиан горит на скрак. Той се пукна и от него изтече някаква жълтеникава течност, която замириса страшно на спирт. Изгората се разнесуха радостни и тържествени гласове. Мирилейлай умря. Великият магиосник почина. Настана краят на магиите. Тия тържествени гласове се носеха като ехо от хиляди водопади. Тогава хубавицата се обърна и каза, Ямбибиен, ние сме спасени. Тя се върна назад. След нея тръгна Ямбибиен. Високият мост беше изчезнал и пред тях се простираше безкраен хубав и равен път, който минаваше през гората. Когато стъпиха на него, те видяха от двете му страни наредени малките люлючета като безчислена войска, а между тях на пътя, паднал на колене, стоеше Люлю и плачеше. Люлю, ти плачеш! Тебе ти е жал за великия мадьосник», каза хубавицата, като го изгледа строго. Не, не, рече умолително Люлю. Ние някога бяхме трудолюбиви емравчици. Нашите мравъняци, изградени с труд, се намираха и зелените гори и ние щастливо си живеехме в тях. Великият мадьосник Мирилейла и ни прообрази на малки човечета и ни направи свои слуги. Той умря. Сега ни оставаме клети малки човечета, неспособни за нищо. Как бихме желали отново да станем пак мравчици и да намерим изоставените си мравоняци? Хубавицата потопи китката във водата, тръгна сред малките човечета и широк размах на ръката си пораси всичките. Отведнъж те се превърнаха на малки мравчици и запълзяха живо и радостно. Пак на земния свят. Ян Бибиян вървеше след хубавицата, която пръскаше с живата вода наоколо. И в миг всичко се преобразяваше, всичко се оживяваше. Железните дървета се преобръщаха на хубави буки и дъбове, покриваха се със зелени листа и весело шуняха. Черният железен пясък бляскаше като злато. Мъртвите железни от ставаха канари, покрити мъх. Тъмните облаци, що висеха над този умадьосен свят, бягаха и чезнеха. Късове от синьо небе се откриваха и викаха погледа, а Ян Бибияни хубавицата все вървяха и вървяха. Далече, далече някъде се мярна и се изпречи на хоризонта като са немудрият, едвам забележим силует на планина и по високите върхове блестеше сняг. И над всичко това се показа Слънцето. Ето нашия свят, ето нашата Земя. Завика с неудържима радост Ям Бибиан, наведе се и целу на ръката на хубавицата. Благодаря ти, спасителко моя! Аз на тебе трябва да благодаря, Ям Бибиан! Ти с твоето мъжество и безстрашие спаси и мене! Аз също съм от земния свят. Аз съм дъщеря на морски офицер. Името ми е Лиана. През една страшна нощ и с морето излезе Мирилейлай и ни грабна с моята малка сестричка Ия. Мене мадьосникът за жена, а Ия превърна на черна врана. Боже мой, къде тя сега? Хубавицата се спря, разгледана около и извика. Ия, Ия. И ето, черната врана долетя и кацна на работа на хубавицата. Лиана натопи китката в живата вода и поръси. И отведнъж враната стана хубаво малко момиче. То се хвърли на гърдите на сестра си, притисна се у нея и почна да плаче от радост. Мила сестро, хубава лиано. Спасени сме, спасени сме. Да, мила я, радвай се, радвай се. След това и я се обърна към Ям Бибиан и пак пресълзи от щастие му рече: Ям Бибиан, аз всякога бях с теб. Мъчех се да ти помогна. Но силата на мадьосника всякога ме спираше и аз жестоко бях мъчена всякога, когато можех да те видя. «Да вървим, да вървим по-скоро!» Каза Ян Бибиен, като отправяше очи към далечната планина. Хубавицата Лиана, Ян Бибиен и малката и я пак тръгнаха напред. Скоро те излязоха на едно широко поле и пред тях се изпречи голяма река. Алата я река беше мъртва. В твърдени на желязо стояха водите и кратко, безжизнени бяха бреговете и кратко, неподвижна лодка с каменени пловци стоеше върху нея. Зад тая река се простираше обширна жива земя, виждаха се села, пътища. Стада пъсяха по полетата. Чуваше се камбанен звън, мяркаха се работници. Ям Бибиен, Лиана и малката Ия, хванати за ръце, Преминаха бързо през мъртвата желязна река и стъпиха на живата Божия земя. Лияна се обърна и поръси реката с жива вода. Отведнъж заплискаха водните талази, потекоха и зашумяха. Окичиха се браговете с трева, борени и зелени дървета. Запяха птички. Понесе се бързо лодката и оживяха младите гребци. Удариха веслата и запяха песен. Ние млади сме моряци. Прати ни капитана. Да бродим по реките, да търсиме Лиана, на тоя свят тя беше, най-милата мума, пленен от хубостта и кратко, мадьосник я е взема, Лиана чупа и се спря. Сърцето й кратко заби силно. Радост развълнува душата и кратко, радост, че не е забравена. Тя се затича към брега на реката и почна да маха с ръка към гребците. Те оставиха греблата и се обърнаха към нея. Тогава тя запя. Ето ме, аз съм Лиана. Спрете се, млади гребци. Вземете ме в лодката ваша. Юначни, млади момци. Като чуха песента на Лиана, момците нададоха весели викове и подкараха лодката към брега. Лиана се обърна към Ям Бибиан и очите й кратко се напълниха със сълзи. Прощавай, Ям Бибиан. Тая лодка ще ме заведе дома. Чиста е земята, на която стоим. Ти лесно ще намериш пътя си. Аз никога няма да те забравя. Аз всякога ще си спомням за тебе, Ям Бибиен, каза Ия. Ако ти искаш да станеш моряк, ела при нас на морето. Баща ни ще те вземе на парахода си. Моряк. Аз искам да стана нещо, каза Ян Бибиен, после се замисли и додаде. Хубаво е да бъдеш моряк. Ала най-напред аз трябва да намеря главата си и да видя бедните си стари родители, които тъжат за мене. С Богом, Ян Бибиан! Каза Лиана и скочи в лодката, която беше спряла на брега. С Богом, Ян Бибиан, помни ме и ти. Извика Ия и също скочи в лодката. Гребците удариха лопатите, лодката се отдели от брега и заплава по водата. Ян Бибиан остана самичък на брега. Той дълго следи с поглед лодката, която се отдалечаваше. Лиана и Ия му махаха с ръка, докато се изгубиха в далечината, и Амбибиен се озърна наоколо. Беше сам, брегът беше пуст и безлюден. Ала Него не беше вече страх, само му стана жално за двете другарки, които го ставиха, и не му същеше да напусне брега, гдето се разделиха. Той седна отмалял край реката и заплака. На душата му стана топло, светло и хубаво. Сълзите миеха и чистеха всичкото зло което бе минало през нея и му ставаше леко. Слънцето полека лека зайде, стана тъмно, студ повея от реката. Ян Бибиан видя, че настанало вече нощ. Той стана и се опъти на посоки към далечната планина, която беше гледал през деня. Той вървеше през широко поле. но около беше тихо и пусто. Малка, отъпка на пътека се очертаваше през тревата. Ян Бибиан тръгна по нея. Небето бе обсипано със звезди, звезди, които Ян Бибиан отдавна не беше виждал. Той ги гледаше и им се радваше. Отведнъж пред него, на пътеката, се мярна нещо. Ян Бибиан напрегна поглед. Наблизо имаше нещо, ала какво беше, не можеше да види добре. Скоро той се приближи. Там, до пътеката, върху един самотен голям камък нещо мърдаше. Птица или човек? Кой е там? Извика Ям Бибиен. Аз, аз съм. Отвърна плашено един разтреперен глас. Този глас се стори познат на Ям Бибиен. Къде го е чувал? Кой си ти? Повтори твърдо Ям Бибиен. Аз съм чут, твоят най-добър приятел. Чут, чут, ти ли си? Зарадва се Ям Бибиен. Какво правиш тук? Чакам те. Ям Бибиан. Хе, от кога те чакам тук? Радвам се, че пак те видях. Ям Бибиан се приближи. На камъка наистина седеше тют. Двамата стари приятели си подадоха ръце. Старо приятелство, бедният чут помисли си Ям Бибиан, като разгледа добре стария си приятел. Въпреки злото, което суд му беше причинил, Ям Бибиан наистина имаше защо да го съжали. Чут приличаше на окаяник. Мършав, слаб, отпаднал, с изгаснали очи, с отпаднал тяло и дух, той представляваше жалка фигура и приличаше на някоя недогоряла дрипа, извадена от запалена смет. Малките му рокца бяха покрити с някакви злокачествени нарастъци, кожата му беше прошарена с пепеливи лишеи, които го сърбяха много, защото фут непрекъснато се чешеше. Краката му бяха станали емазолести и заприличали на магарешки копита. А на мястото, където бе откъсната опашката му, стоеше жива и незараснала рана, наплюта от мухите и червесала. Чуд, на какво си заприличал? Извика Ям Бибиан. Какво се е случило с теб? От очите на дяволчето потекоха сълзи, то се разтрепера, като че ли го обхвана страшен студ и се разплака с дълбоки хлипания. Чуд искаше да каже нещо, а ла гласът му се задушаваше. На Ям Бибиан му стана жално за неговия стар приятел и той му каза с приятелско съчувствие. Не плачи, Чют, успокой се. Ти навярно много си страдал. И аз много страдах. Но аз победих и се спасих. Не губи надежда. Дяволчето обърна очи към Ям Бибиан и така жално го погледна, че очите на стария му приятел се наляха със сълзи. Ям Бибиан едва проговори Фют. Откак се разделих с тебе и ти отнесе опашката ми, аз станах най-нещастното същество на света. Аз бях подложен на страшни наказания от дяволския съд презрян и намразен от всички, върху главата ми си сипа всичката дяволска злоба и умраза. Горихаме в огън, ме в казан, мушихаме шишове, едвам се отскубнах да избягам. Ови, но зарад мене пострада моят стар баща. Сега клетникът виси на едно дърво, обесен за краката а под главата му гори задушлив и миризлив огън. Така ще стои той там, докато аз не се завърна да понеса съм наказанието си. О, Ян Бибиан, но аз не мога да се върна, докато не намеря опашката си. Много скитах, много те търсих. Аз знаех, че ти си жив, че докато носиш у себе си моята опашка, ти много ще страдаш, но няма да загинеш. Да, знаех, че си жив, но не знаех къде си, защото... Откак ти откъсна опашката ми, аз изгубих способността да ставам невидим, да летя като птица, да се нося по света като дух. Аз станах един окаяник. Едничката способност, която ми остана, е да се преобръщам на жалко просяче и да искам милостиня от хората. Милостиня, най-невижданата добродетел от страна на дяволите, които бяха сполучили почти да премахнат от хорските сърца. И ето ме сега пак стоя пред тебе, Ям Бибиян. Стари мой приятелю, стоя като просяк и искам милостиня. Ще бъдеш ли толкова великодушен да дадеш милостиня на едно дете на дявола, който води борба с хората, да им отнеме всичко добро, което може да се роди в сърцата им? Тют отново се задави сълзи и почна да хлипа. Какво искаш от мене, Чут? С какво мога да ти бъда полезен? Как мога да те спася от това окаяно положение? Върни ми опашката, Ям Бибиан. Каза умолително Цуд. Ами главата ми, Чуд? Ти забрави ли, че смени главата ми с глава от Кал? Ти искаш опашката си, аз искам главата си. Калчо е жив, ям биян. той ходи с твоята глава. Аз го срещнах. Но, докато съм без опашка, аз нямам сила да ти върна главата. Чуд, да не би да ме лъжеш. Ти навярно си спратен отново да ме заблуждаваш и да ми причиниш още по-голямо зло. Не ти вярвам. Имаш право да не ми вярваш, Ям Бибиан. Аз така подло постъпи с тебе, но и ти жестоко ме наказа. Колкото и да ми е жално за тебе, тют, аз не мога да ти дам опашката, докато не получа главата си. А твоята опашка е у мене. Ето я, Ям Бибиан бръкна в пазухата си да извади опашката. Но стана чуден, като вместо нея извади китката, с която Лиана пръскаше живата вода. При разделата, когато се сбогуваха, Лиана беше пъхнала в пазухата му, без той да забележи. Светчетата на тая китка бяха се затворили и във всяко от тях имаше по една капка от водата на живота. «Това не е моята опашка», каза Тют. Ала Ян Бибиан се зарадва, като видя тая китка. Тя му припомни за Лиана и Заия. Нетокута Илиана ми е оставила в пазухата, помисли си той. После, като скри отново китката, той бръкна от другата страна на пазухата си и извади опашката. Ааа, залипна се от радост Тют. Ям Бибиян, дай ми-я, моля ти се, дай ми-я. И Тют посегна с разтреперани ръце към опашката си. Но Ян Бибиен е сгъна и отново е скри. Ям Бибиян, дай ми опашченцето бе. Примоли се Тют и падна на колене. Нека намерим калчо, па тогава, каза Ям Бибиен. Ям Бибиен, дай ми опащенцето, върни ми силите, заклевам ти се, че само тогава ще мога да ти върна главата. Ако пък искаш до край да ти бъда послушен, отскубни и задръж само един косъм от нея. Докато той е от тебе, аз ще ти бъда неволен роб и слуга. Ще видим, цуд. Сега нека намерим калчо. Искам да видя главата си. Добре. Ям Бибиан, но аз съм немощен, не мога да вървя. Дълго време трябва да се пътува. Ще вървим полека, Цут. Добре, каза дяволчето и въздъхна. На Попита Ям Бибиан. На изток, каза чуд и протегна ръката си към хоризонта, зад който идеше Слънцето. Алато беше още далече. Без да каже нещо, Ям Бибиан тръгна след него. Те вървяха дълго. Без да си продумат. Ян Бибиан, воден от надеждата отново да намери главата си, крачеше бодро и бързо. Когато след дълго ходене той се обана, видя, че Чуд беше останал назад и едва пристъпеше. Ян Бибиан го възчака. Уморили се, Чуд, страшно. Ян Бибиан се наведе, грабна го като парцел и го метна на гърба си. И като го хвана за двете ръце, понеса го напред. Той го държеше за ръце, за да не бисят да открадна опашката си. Ян Бибиан крачеше още по-бързо. Той не усещаше дори на гърба си дяволчето. Толко с много горкото беше измършавяло. Къде живее Калчо? Попита Ян Бибиан през работа си. Той носи твоята жива глава, ала тялото му е откал, нито яде, нито пие. Той скита като странно животно по горите, спи, лежи пак скита. Твоята глава, която носи, постоянно мисли за тебе. Когато тялото му изсъхне, калчо се окъпва, за да го понакваси и пак скита. Алла от дъжд се бои много. Страх го е да го не размие. Ян Бибиан не каза нищо. Той се замисли за главата си и забърза още повече. На сутринта, когато слънцето изгря, те стигнаха до една река. Ям Бибиан свали Хют от гърба си и каза. Да починем. Още не бяха седнали, Чуд подскочи радостно и хвана Ян Бибиан за ръка. Погледни зад оня храст. Ян Бибиан напрегна очи. Зад храста събличаше дрехите си едно момче и се готвеше да се къпе. Като чушум, то се обърна. Тръпки полазиха Ян Бибиан. В лицето на това момче той позна своето някогашно лице. Калчо. Прошепна тихо към ухото на Фют Ян Бибиен. Калчо. Каза Фют, като турна пръст на устата си. Ям Бибиан намира главата си. Събличай се скоро, Ям Бибиан. Извика дяволчето. Ям Бибиан бързо хвърли дрехите си. Ала Косама, който бе отскубнал от дяволската опашка, завърза на ръката си като гривна. Той се боеше да не би Фют да го открадне. Китката, която Лиана беше оставила, той внимателно сложи по дрехите си. Готово! Каза той тихо. По мене! Извика Тют и скочи в реката. Ян Бибиан скочи след него. Калчо, който се готвеше вече да излиза, изпища оплашено и поиска да избяга на срещния бряг. Двете глави се погледнаха. В това време Тют улови калчо за единия крак. Пусни ме! Пусни ме! Завика Калчо. Олеле, пусни ме! Ще се разкисна, ще се разтопя, ще се удавя. Ян Бибиан се спусна също и улови калчо за раменете, натисна го и го потопи цял във водата. Каленото тяло на калчо почна да умеква. Той пищеше и се молеше да го пуснат. В същото време Ян Бибиан усети като че мина някакъв нож през шията му. Неговата калена глава като че почна да умеква. Отведнъж и калчовата и Ян Бибиановата глава се отлепиха от талата си. Чуд ги размени бързо и Ян Бибиан нискочи из водата със собствената си глава. А Калчо, на когото се залепи калената глава, която Ян Бибиан носи толкова време, остана неподвижен във водата, с поглед, обърнат жалножално към Ян Бибиан. Чуд, извади го, извади го скоро. Извика Ян Бибиан, комуто стана жално за бедния Калчо, който тъй дълго му пази главата. Какво ще правим? Той вече ни е непотребен. Извади го! Заповяда Ям Бибиан. Чуд прегърна безжизненото тяло на Калчо и го извади на брега. То падна размекчено и неподвижно върху зелената трева с безжизнено отпуснати ръце. Ала главата, която беше носил Ям Бибиан, бе получила живот от неговото живо тяло. Тя се обърна към Ям Бибиан и впери очите си умолително към него. Ян Бибиан се досети. Той взема бързо китката която беше му оставила Лиана и я разтърси силно над неподвижния калчо. В чашките на цвечетата бяха останали скрити капки от живата вода. Като ситен прашец те се посипаха върху каленото тяло, то трепна, оживя и калчо бързо скочи на краката си. Той се спусна и прегърна Ям Бибиан. Очите му се напълниха със сълзи, които закапаха. Ям Бибиан, благодаре ти! Чувствувам кръв в жилите и живот в тялото си. Усещам ударите на сърцето си. Ти ме оживи. Ям Бибиан, благодаря ти, Ям Бибиан бе щастлив. Той намери главата си. Той е пак той. Върната отново в живота, душата му след толкова страдания ликуваше и се вълнуваше от нещо хубаво, безкрайно хубаво. Той види отново света и разбра колко хубости има в него. Колко е красиво да се живее, колко сладко е да носиш собствената си глава на шията си. Той прескок на границата от злото към доброто и първият образ, който се мярна в паметта му, бе неговата майка и до нея, неговият стар баща. Обхвана го силно желание, час по-скоро да ги намери, да ги види. Ян Бибиян извади бързо косама, който бе отскубнал от опашката на Тют и му го подаде. Тют, върви си по своя уречен път. Научих се, що е зло и добро и имам вече сили да се боря с злото. Ако опиташ да ми изкушаваш, знай, че ще бъдеш победен и отново ще бъде скъса на опашката ти. Кажи на всички дяволи във вашето царство, че аз ще науча хората къде ви е слабото място. Чуд, обхванат от страшна радост, грабна коса му от ръцете на Ям Бибиен, поклони се, отдалечи се и изчезна. Ям Бибиен и Калчо останаха сами. Те се обърнаха към изток. Близо пред тях се изпречваше родната, познатата планина. И там в полите всред зеленина се белееше малкото родно градче. Сред него високо се издигаше черковната камбанария. Забиха камбаните празнично. Ян Бибиян протегна ръцете си на татък и извика с вълнение. Мамо, майчице, и да си, и да си при тебе. Като хвана Калчо за ръка, каза. Да вървим. Ех, мой бедни татко Гранчарио, каза Калчо. И аз се връщам пак при тебе. Искам да ти бъда помощник и подкрепа на старини. И двамата с бързи крачки тръгнаха към родното си граче. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право. 1933 Елимпелин. Източник. Словото Елимпелин. Събрани съчинения в 6 тома. Том пети. Български писател. С 1973. Свалено от... Моята библиотека Http20чия наклонена черта си наклонена черта. Текст наклонена черта 220. Последна редакция. 2006 09 18 часа. 24 минути и 47 секунди.